Hej och välkomna till en av ett avsnitt av projektet rullar, där jag och Max och jag och Alex djupdyker ner i filmens och tv ofta underbara värld. Länge har Marvel legat i skuggan av DCs filmatiseringar fram till millenniumskiftet då man tog över taktpinnen. Då kör vi ett en historisk vandring. Genom Marvels Alstor denna gången då. Ja, låt oss. Vi börjar lite senare än med DC och börjar 1977. Mm -hmm. Den otroliga hulken. The Incredible ah. Hulk med Bill Bixby i huvudrollen. Har du sett den? Eh, bitar i barndomen känner jag. Kommer tillbaka. <laughs> ja, det är lite så som mig då. Jag har inte heller sett... Jag har sett eh, långfilmerna som de gjorde efter serien. Ja. Men... Eh, inte så mycket av själva serien. Men det är liksom det man minns är att det är en människa som är kroppsmålade som olika. Ja, svettarsgrun <laughs> färg. Jag kan inte tänka mig att den står så särskilt bra. Nej, det är ju mer skärm, är mer charmig, alltså, så är ju, ja, det fast den är ju väldigt, väldigt var mm -hmm. Varenda avsnitt slutar ju typ att Bill Bixby går på landsvägen liksom så, nu, så kommer den här ha liksom, väldigt dystra musiken. Nu, nu, nu, nu. Det har paroderats mm -hmm. i fem Guy va? <laughs> ja, det har säkert sånt. <laughs> Men för, nu är det ju Lou Ferrigno som spelar hulken. Ja. Liksom sminkade grön där. Men det var egentligen tänkt att Richard Keel skulle göra den här rollen. Även mm -hmm. känns som Jaws i James Bond. Ja, just det. Och sen ändrade de även om liksom namnet på Bruce Banner. Just det, tycker Bruce bros var förbögigt namn. <laughs> så. Ja, så jag, läste, <laughs> jag läste att, det var liksom att de skulle... Ha oh, en egen, att det skulle liksom förknippas för mycket med serietidningen. Som det är så för uppsälla, <laughs> <laughs> Ja, men då stämmer säkert det här med att den var för, för bögig. <laughs> Jättegård, Bruce, är det så macho ett namn kan bli? <laughs> <laughs> ja, precis. Till och med, de döpte till och med hejen i jazz till Bruce, liksom. Aha han har riktigt namn istället ja så förutom att för, för, för han är amerikansk i hagen som de hade i den inspelningen ja ja i ja, hagen ja, ja. de, de, de döpte de ju den till Bruce ja precis <laughs> så liksom varför förlammar Bruce <laughs> ja välå och sen var det någon annan grej de tänkte göra att eh, en av regissörerna ville ju att eh, hulken skulle vara röd istället. Just för att eh, röd förklippas mer med ilska och sånt här ju. Ja. Men där hade Stan Lee som då har skapat i stort sett alla Marvel-karaktörer. Han eh, protesterade direkt liksom. Att fick, du, ni, ni, att ja, ni, ni, kan, ni kan liksom inte ändra på något så ikoniskt som liksom här uh, hade de gjort det så tror jag Då de hade det liksom inte Kort blivit Ett Wilken, liksom. ja, det inte blivit nej, nej. Men som sagt, de gjorde ju Tre reunion movies mm -hmm. Efter, What kan man kalla det väl Men mm. um, en där uh, Han spelar med Daredevil Mot Kingpin Som spelas av John Rice Davis Min kompis mm -hmm. <laughs> Som jag har gjort Bort mig inför <laughs> Och det var värt att nämna i alla fall. Ja, absolut. Men uh, vi får flytta oss. Vi kan nämna att serien var mellan 77 och 82. Så var, det var en hit ju. Mm. Uh, sen går vi till 86. Då kom uh, en uh, George Lucas-producerad Howard Duck. <laughs> ja, den kom jag också, fan. Det, det är liksom uh, inte riktigt någon sån här kopplat till serietidningen kanske när man ser den så. Nej. För jag tror det detta bara var liksom någon löjlig ankfilm. Sten i George Lucas' sko ungefär. Jag tror yeah. han eh, tar lite avstånd <laughs> Thompson från uh, Back to the Future yeah. är med. Uh, henne kommer han ihåg. Ja, yeah. det är väl hon som är... Färre och attraktiv. Ja. Jag skulle säga motspelarskan till Howard Duck. Mm. Vi sen har jag även Tim Robbins i någon liten ja, Just det, den är Ja, han har en mindre roll där Vill jag minnas Men sen, samtidigt som de hade inte jättemycket budget 37 miljoner dollar Spelade in nästan en uh, miljon <laughs> mer, aj, aj, aj. mer än så alltså, ja. 30, Cirka 38 miljoner dollar Som gick cirka en miljon plus Så <laughs> ja Det är inte så mycket att säga. Det är Nej jag gillade den när jag var liten Men då är ju med för att Det är ju inte det här gamla CGI alltså, Utan det var ju är Inte stop motion, eller sånt? Nej, inte, inte Howard i alla fall Han är ju ja, till slut Ja, det kan ju vara en stop motion Inte ja. möjligt. George Lucas överlevde, han kommer tillbaka <laughs> Ja och Jag har sett dem senare då Och då, nej Nej, det står sånt inte ser man, Nej, <laughs> verkligen inte Sen 1989 kom en den första filmen att segande av The Punisher med vår egna Dolf Lundgren i huvudrollen som Frank Castle. Kan jag inte lita på Dolphan? Nej. Problemet med Frank Castle är ju att hans sista är ju att hans familj blir mördad av maffian. Mm. Och han, ska typ, han hämnas Och ja. han agerar liksom uh, Judge, jury ex Executioner liksom mm. I ett Så han liksom, uh, han dödar typ alla Han bryr sig liksom inte Han har, ju, mm. han har, just, han har ingenting att förlora längre mm. Så det är ju oftast liksom att Han tar sig an maffian och det blir liksom Ganska krystat De hade inte så mycket att leka med här 9 miljoner i budget, spela in en halv miljon så det är ganska mycket back. Det låter som en flopp, <laughs> ja. en total flopp. Sen då dröjer det fram till nästan slutet av 90-talet. Då kommer en sån här, precis som V4-vendetta för, för DC, en imprint kallas det. 1997 kom Men in Black. Ja, just det. Har man Ja, ja okay. faktiskt. Men mm -hmm. det är liksom då en falang inom Marvel som förmodligen Marvel har köpt upp eller något sånt där. Ja, ja. Men i Black kan vi ju så säkert de flesta Will Smith Och Tommy Lee Jones i, Will Smith ägde Hollywood Tillfället <laughs> <om man säger. laughs> yeah. Could do <you> no know wrong <laughs> Jag tyckte det var bra och är en del av alla svåra barndomar Ja, yeah, precis Man kan säga att det är liksom en farmig film Man gillar Will, Will Smith Mycket på den tiden ja, ja, verkligen. Väldigt Will Smith-aktig <laughs> <laughs> kaxigt den Det man inte tänker på är, det är Vincent Dinoffrio som äh, spelar skurken här. Mm. En ä, utomjordisk som tar över en människas kropp. Ja, just det. Som då är Vincent Dinoffrio. Som äh, i filmen heter Edgar. Ja, just <laughs> en som är riktig hillbillig. Ja. 90 miljoner spår leker med. De tjänar in äh, nästan 600 miljoner. Oj jävlar, gick bra. Ja. <laughs> ja. Ja. 97 så äh, Ganska mycket pengar CGI funkar åldrats någorlunda bra alltså, Du syns att det är CGI liksom. ja, ja. Är inte fotorealistiskt Det gör man på många filmer och mm. Efter att ta oss upp Men vi sa ju i förra avsnittet Att uh, effekterna ser bra ut nah. det, gör, det, det, det, gör, det gör det för den tiden ju. Men, Ja precis Det har ju åldrats well, jättebra för man, man ser ju när är Superman i CGI Liksom Ja, CGI. Är gamla kan det inte vara. Va? Det var en förr-CIG. Ja, men 2006. Jajaja. Alltså uh, Superman Returns. Aha, okej. Okay. want uh, wanna live to see another day you be out of town by nightfall. Blade, 1998. Med Wesley Snipes. Vampyrskräckis action. Ja, heller ingen som jag kopplar till serietidning heller. Nej, I can't say I att jag kan inte säga att det fastnade direkt. Nej, ja, jag gillar den. Ja, hyfsat. Det var en liten vampyrhustri- uh, man kan säga, en mindre vampyrhistori där också mm. Innan, eh, det kommer ju vågor, <laughs> det kommer <i> vågor <laughs> den eh, men det var inte lika stor som när det var Twilight och True Blood och allt all det här ju. men eh, där, var, där kom ganska mycket vampyrfilmer runt miljoner och Dracula 2000 och um, massa sådana också, men de var ju oftast mindre bra ju. Mm. Eh, Blade var väl eh, en så mycket. But... Rättssida gränser, ja, det är en balansaktad med <laughs> <laughs> vampyrfilmer eh. Kristoffersson Chris som hans sidekick nice. Whistle. mm. Whistler eh, Budget på 45 miljoner Tjänade in 131 Så de, de gick i plus Så då Jag tyckte det var inte så jättemycket plus Men det var tillräckligt för att det skulle bli en uppföljare tydligen ja. ja. Men den kommer vi till senare mm. Eller snart X-Men kom ju 2000 är Inte 98 som jag har satt i något tidigare avsnitt Du rättade mig dock <laughs> <Ja>. Ganska tidigt Ehm <laughs> mm. När ja, där det rulla på. Yeah, nej, verkligen. Börja. Ja, verkligen. Framgångssagan börjar. Ja, verkligen. kan man verkligen säga. Uh, Bryan Singer regisserar. Och Hugh Jackman slår igenom. Ja, det får man säga. <laughs> det ska Men man ska ju inte glömma de andra skådespelarna i de här filmen. Det är ju Halle Berry, Patrick Stewart, Surya McKellen, mm. Anna Paquin och uh, även uh, Ray Park som jag tycker är väldigt duktig. Uh, ja, just det. inte med i tvåan. Han är bara med i getan, Aha, Faktiskt, okay, ja. Okay. Uh, det uh, känns som Darth Maul. Precis. Den mest hatade Star Wars filmen. <laughs> uh, men han, han är ju typ en ljusklimt i uh, den Star Wars filmen typ. Ja, får man säga. Han, han vill, uh, Darth Maul är väl ganska populär? Som ja, jag han är hans alltså dubbellegade ljussabel. Precis. <laughs> men uh, jag gillar Ray Park, alltså. han, Men han, han är ju en uh, Kroppsskådis ska man säga. Han, mm. han, Stunt eller? Ja, precis. Han är, han är väl en stuntman mm. från första början. De hade inte så mycket att läka med heller, 75 miljoner dollar. Aha. De tjänade in nästan 300 miljoner. De ja, fick få ner Och det. Är det, är det, där, jag är det liksom, ja, det uppföljer jag absolut. Och liksom, ja, alltså att med den låga budgeten de får till sådana fina skådespelare som Patrick Stewart och Sir Ian e. McKellen liksom framförallt och, Ja, verkligen. Så ja, det kan inte gå fel med de här göra ja, Kan det. man tycka? <laughs> uh, men jag väl? 2002 men in Black. 2 ja <laughs> Ja. Kommer inte ihåg titta mest mig att jag tyckte den. Den var inte alls lika svår som den första filmen. Liksom. Nej nej. Bad Guy är ju nu lärare Flynn Boyle ja, som det. någon sexig ah, ja. utomjording som ska få världen. Och hennes sidekick gör ni Oj, är <laughs> det. spelar Squad och Charlie. Det är utomjording med en liten litet extra huvud ja, just. på ryggen typ. jag. Moody Casting då. Jackass på fel vid tillfället. Ja, det var väl hans första riktiga roll. Mot det är helt ute och cyklar. Ja, bland rätt. de första kanske. Höjde några ögonbryn. Ja. <laughs> och sen har vi Rosario Dawson som äh, kärleksintresse. Wow. Ja. Och det roliga är ju att vincent är nog från hjärtan och Rosario Dawson kommer att återkomma i äh, detta avsnittet. Spelar i en och samma serie. Mm -hmm. Så det knyts an här också. Liksom. Mm. Det är skitkul tycker jag. Ja. 2, <laughs> <Kul. laughs> kommer också 2002. Ja. Uh, regi Gil Armand Toro Ja, just det. Vi är lite duktiga Ett okänt för visuella. Uh, yeah. Ja, precis. Playdea är en vampyr som kan uh, vandra i ljuset. Så han hatar vanliga vampyrer. Han dricker ut blod på samma sätt som de andra. Han jag vet inte riktigt kommer inte riktigt ihåg hur hans uh, metnad sköttes men Bloody Mary. Ja. Uh, men nyheten är ju att han, han dödar vampyrer. Och i två ska han samarbeta med vampyrer mot ett gäng som lever för att döda vampyrer. Mm. Han är inte hemma någonstans. Nej. Och Ron Pullman är en av de här vampyrerna han ska Aha. hjälpa. Och han är ju väldigt Ron Pullman. <laughs> Bufflig. Ja, men, typ samma stil som man har i Alien 4. Liksom. Ja, precis. Ja, det, är lite jag hade, ja, det är lite där jag hade lite svårt för han när jag började säga Sensor Wanda till exempel. Jag är helt annorlunda e egentligen. Mm. Ja, ganska. Så det är. När Ron Perlman är med i någon film och är väldigt Ron perlman aktiv då tappar det liksom sin fram, tycker jag. Det ja, <laughs> tycker jag i alla fall. För när Ron Perlman är Ron Perlman-aktig då känner jag nej. Han tar upp det. Här. Väldigt karism och väldigt speciellt gått med en skjutsängning. Ja, men jag tycker att det bara blir störigt. Mm. Alltså lite så här. Jag är inte så jätteförtjust i det här liksom macho-greiset som han tar för sig. Så Nej alltså, nej, väl lite Ron Perlman-aktig. Översittare <laughs> <laughs> är inte jag, jag förtjust i det. Nej, nej. Nej, nej. <laughs> Denna känner in ännu mer. Ju. De hade en budget på 54, så känner in 155. Uh -huh. Och då kommer vi, givetvis en tredje ja, film senare. Men först kommer ju den första Spider-Man regisserad av Sam Raimi. Eller Raimi. Ja, men måste känner på finska, Han... så jag förstår. Finne. Ja, Finne. Han har inte, fin... ja, inte finskt på Han är i alla fall mest känd för uh, Evil Dead. i alla fall. Ja, precis. Och så då, Tobey Maguire som Peter Parker, alias Spider-Man. Ja. Han köpte det väldigt bra på den tiden. Han är, han är definitivt ingen dålig Spider-Man alltså, så. Nej. Men jag tycker de andra som har kommit efteråt är mer korrekta enligt mig när det gäller serietidningen. Ja, okej. Okay. Jag har hört det Och vad är det? Kirsten Dunst som Mary Jane. Ja. Willem Dafoe som Norman Osborn. Ja, och att Lesky. Han är för att läskig. Och så James Franco i tidigt skede. <laughs> Osborn den yngre. Precis. Sen är det något man inte tänker på är att uh, Elizabeth Banks är med uh, i en liten roll ja, i så... alla tre filmer. som ja, sekreterare eller någonting. Ja, ja. på du vet då. The Daily Bugle eller något sånt där. Mm. Men det är inte första gången de har försökt med Spider-Man. utan han, De försökte på 70-talet med en tv-serie som gick i tre säsonger. Men som pass. Det, ingen direkt som <laughs> minns den. Nej, jag det var, kan det tänka var, mig det var, att det är det, det var liksom inte så bra. Och, de, de släppte någon, några avsnitt i filmformat på ja. Regis, vet Jag hur gjorde den, men jag tänkte liksom Spider-Man. När jag satt igång den har jag tittat fem-tio minuter sen när jag tappat intresset ja Kan man göra en Spider-Man-film utan CGI-frågan? Nej. Jag tror de använde lite av det här med eh, samma som Batman-sturket. När de kletar på väggar och sånt. Ja. Att, att de gick på väggen. Eller gick på ett golv och så ja, vände precis. en bilden. Ja, precis. <laughs> ja, precis. De försökte även eh, 78 i Japan och göra någon serie. Men det mm. var så bara någon säsong. Så... Ja. <laughs> ja. Det var väl inte lycka på 70-talet Men nej, de, de, 2002 de måste... gick det mycket bättre ja. ju. Och den skulle ju släppas tidigare Har jag för mig Men nu är ja. det ju med World Trade Center Och allt det här Ja det, det var en jag... teaser trailer där World Trade Center förekom Ja han, uh, han hoppar väl runt på World Trade Center Han fångade skåkar ett nät Mellan tårnen Ja det kan ju stämma Jag tror riktigt om man mm. Det var något sånt så flyttar de fram Ja jag Heller. tror jag hela produktionen. Men eh, succé blev det. Oh, yeah. 139 miljoner dollar i budget. De tjänar in 822 miljoner dollar. Fram till dess den högst springande liksom. Mm. Sen kommer eh, ett stolpskott 2003. <laughs> Daredevil med Ben Affleck som Matt Murdock. Ja den har man hört. Både dig någon annan. Ja inte så alla sugen på scenen. <laughs> Trots Nej. talangen som är involverad. Michael Clock Duncan är de. Ja, Colin äh, Farrell, Michael Clock Duncan min en av mina absoluta absoluta favoriter liksom. ja. Och han spelar så plattelse alltså, så här fruktansvärt. Alltså, alla karaktärer i denna filmen är så platta, så är det är så fuktansvärt tråkigt. Och så har vi Jennifer Garner som Elektra, alltså, mm. typ det där kärleksintresset och också, så är... Är Det är, det, är det facepalm. Ja, yeah, Colin, Colin Farrell som Bullseye, en uh, lönmördare kan man säga. Ja. Men nej, uh, det... det... Det går inte. Allt går <laughs> för. Nej. Sen skulle ja. det väl få vänta många år innan det händer något med. Ja, för jag får ju säga att 2005 kom ju en uh, spin-off till och med på denna fruktansvärda film. Mm -hmm. Elektra fick en egen film. Ja, ja. Och den är ju verkligen inte ens värt att nämna. Alltså. Jennifer Garner då också, Ja, och. Ja, absolut. Men ja... Uh, yeah. Nej, nej. <laughs> jag kan säga jag, jag ser fram emot den här filmen För jag har ju ganska nyligen Innan det sett uh, Den här långfilmen Det är väl mot kimpin då mm. Så jag liksom, tyckte jag det skulle vara skitkul Att säga då, men, Nej, alltså Redan första gången jag såg den då liksom, runt 2003-2004 liksom. Nej, <laughs> nej, nej. Vil Vilken skitfilm <laughs> Okej okay. Men äh, samma år då kom X2 eller X-Men 2. Ja, just det. Ja, det får ni säga ännu starkare. Ja, det tyckte jag också. Det var liksom, jag, jag var inte så jätteförstjust i det första. Men jag hade för, andra förväntningar. Mm. Jag, jag kan vara lite så ibland att det ska vara lite som originalet att i serietidningen så har ju X-Men sådana här väldigt gula trikåer och lite så här. Men det har de inte i den första till exempel. Nej. Och så är det liksom då att man har liksom uh, vissa förhoppningar och förväntningar på hur de karaktärerna ska se ut. Och lite så här. Också. Jo, jo. allt det här som du uh, på Som Wolverine har ju inte den här uh, masken som man har i serietidningen bland annat. Det ritar mm. ju också på mig. Uh, <laughs> det är ju något som jag liksom... Uh, accepterat. Mm. Jag accepterade den vid tvåan. Liksom, för jag tyckte den var riktigt stark. Ja, verkligen. Det här är det Brian Cooks som är den stora skurken. Han som ansvarar för att Wolverine har blivit Wolverine. Helt enkelt. Man mm. kan man säga att den uh, spelar in mer än nettan också. Större mm. budget, 110 miljoner dollar. Tjäna in 408. Det är ju då, då kommer så, en ytterligare en film komma. Som man verkligen ser fram emot. Ja. Men ja, vi kommer dit. <laughs> vi kör kronologiskt här. Ja. 2003 kom ja. även Hulk med Eric Banner som Bruce Banner den gången. Mm. Inte David Banner. Utan Bruce som det ska vara. På 2000-talet är jag nog inte reda för massa burgeri och sånt. Nej. Som... <laughs> det var det den dummaste jag hört. Alltså. <laughs> Så, herregud. Jag får se det av Ang Lee. Ja. Lite otippat. Ja, lite mer action Man tänker då ju Ja, crutch and Tiger, Hood and Dragon är ja, action, Fast det är mer, får knipa honom med Med lite finstämda konstnärliga filmer kanske. Ja, det stämmer Denna var väldigt Serietidningsaktig, tyckte jag Ja, väldigt blandat Mottagande, vill jag menas ja, jag, jag blev besviken alltså, För jag gillar inte utseendet på hulken alltså, Jag tyckte att det var väldigt platt ja. Alltså hela storyn, Ja, inte helt inte värdelös, men inte klockrent. Ja, precis. Vi har Jennifer Connelly som kärleken. Liksom mm. En Sam då. Elliot och så. Ja. Mm. Det? Han, spe han spelar väl henne, hennes pappa, tror jag. Tror jag. Jag. Om jag ser helt mm. det, ja. Sen har vi även Nick Nolte som <laughs> Bruce Banners pappa. Han har är. lite likheter med Ron Perlman. Och det. <laughs> <laughs> alltså lite där vresig och dryg och arrogant. Ja... Han är lite galen i den här filmen ja, jag Det är en privatesse Vi kommer alla ihåg hans <laughs> Snapshot när han greps för att fylla i Ja, precis <laughs> Men det är, men det är klassik, <laughs> ja, precis. Men Lou och Gör en kemio i denna Som uh, sekuritetsvakt Någonstans mm. Det är inget jag kan minnas dock Mugshot heter det inte, snap <laughs> ja, snapshot är ju mer än selfie Ja, absolut jag tyckte det var lite konstigt för den, alltså de, den gick ändå ganska bra så alltså på bion tjänade in 245 miljoner. Lite mer än hälften av budget men mm. ändå, det är nu ganska mycket pengar. Ja, ja, absolut. Men det kom ingen uppföljare om någonting. Så jag vet inte om det, det kanske var på, på game men det var liksom ingen som hög på projektet kanske. Jag vet inte. Nej, precis. Men Nobel, 2004 kom ett nytt försök på Punisher. Inte med Dolph Lundgren utan Thomas Jane. Äh. Och John Travolta som bad guy. Kan gå rätt kan gå fel. Hur gick det Alex? Ja, det, det gick inte bra. Jon Travolta är en mafioso typ. Ja. Det blir samma samma skit som i första. Alltså samma problem. Okay. Borde på 33 miljoner dollar. Tjän Tjänar in 55. Som gick ut jättemycket plus. Så man säger så. Jag tror att The Punisher är tillräckligt stark för att göra, ha en film själv. Så en svag karaktär eller svårt och svårt att filmatisera att säga. Nej men ju just för att han, han, han, han, är, bara, han är en hämnare. Mm. I stort sett. Och det känns det som att jag kan få till en film. Liksom. Alltså, sen är det färdigt. Nej. Men eh, han kommer få lite rättvisare, senare. Okej. Okay. <laughs> so don't worry. Det is hopp. <laughs> finns det en morgondag och så morgon dag också vidare. Ja, precis. <laughs> Om man tittar på på Torskotellin. Efter regnet kommer solsken. För det tycker jag är så jättebra. Att man alltid... Att det finns hopp. Det finns en morgondag och så vidare. 2004, Spider-Man 2. Ja, stark film. Ja, absolut. För mig är bästa i den lilla trilogin. Du tycker jag är? Ja. Mm, ja. ja, kanske. Ja, jag vet inte. Lag om och lag om humor. Och Skurk. Alfred Skurk. Det var som dockok. Do Octopus. Do ja. Octopus. Ja, dockok. Eller Octavius som man heter. Krustat. <laughs> ja, men det det blev ju så typ. <laughs> ja, jag vet inte. Säg till er tradition. Captain ja. Krooks syndromet ja. <laughs> Det Du blev vad du heter. Ja. Vad no, kan man säga? Octavio säger ju i själva men ett experiment går fel snett och hans fru eller dör i processen. Och... Oj, jag ser direkt paralleller till en film som kom för ett par år sedan The Amazing Spider-Man. Någon, någon som börjar är god med att utsätta sig för den. Med sinst. ja. Yeah. Men det verkar väl lite så mm, i Spider-Man-världen. Ja, det återkommer. De blir offer för sin egen forskning och sånt där. <laughs> ja, för att säga är första filmen som uh, Norman Osborn. Ja, absolut. Han är ute så udden egentligen och han blir ju galen han, uh, I något exper experiment. Ja. ja, precis. Och varför ändra på ett uh, vinnande recept? <laughs> <laughs> ja, precis. Jag tjänar, tjänar inte lika mycket som den första, men ja. ganska nära. 784 miljoner dollar tjänar han in nu. Då är det fortfarande oundvikligt att jag ytterligare en film. Ju. Ja, det kunde de kanske ha. <laughs> Blade Trinity, eller ja, Blade 3, kom 2004. Något då hänger jag ju galen Nej. Känns men ja. något att tänka på i den här filmen är att Ryan Reynolds är med här och kan svinga svärd, som man kommer att göra. Ja. Två gånger till i detta avsnittet. Ja, precis. Han är upp. Och jag <laughs> vill bara få honom. Så. Någon gång ska väl vinden vända. Ja. ja, det tycker jag den gör så. Tredje gången gilt kan jag säga. Mm. 2006 kom även en Blade the Series. Har jag missat helt. Jag har inget med Wesley Snaps? Här. Nej, det är någon annan som spelar Blade. Han äh, hade lite knackigt. Då. <laughs> ja, han hade väl Ja, precis. Fantastiska fyran kom 2015 med Chris Evans som vi kommer att prata om senare i avsnittet ja. och Jessica Alba mm. bland annat. Inte första gången de gör ett försök på Fantastiska fyran. Då gjorde de gjorde dem 1994 också. Och sannoliken är inte det sista? Nej, det var det definitivt inte. Det verkar vara svårt att säga för de helt ja. hårt kritiserade alla försök ja Jag, ty jag tycker att den är skit alltså. mm. <laughs> Men uh, den tjänar in bra 330 miljoner dollar tjänar den in Då kommer det ju onvikliga Uppföljare 2007 kommer ju uh, Rise of the Silver Surfer Jag, ja. jag, tyckte, alltså, jag tänkte liksom wow, han, han är en häftig karaktär Silver Surfer liksom mm. men, uh, Jag tyckte det föll där också Ja det är svårt <laughs> Den verkar vara extra svår Att få till rent Uh, Chris Evans kommer att lyckas bättre i framtiden Kan man väl säga Ja, det går bra för pojken Sen kom X-Men The Last Stand 2006 no, Brian Singer var inte kvar Nej, no, no, Brett so. Ratner Ja, yeah, precis Brian Singer var kanske upptagen med Superman Just det, Returns Ja, för kom det samma Vi får se Chelsea Grammar som Beast Bland och Ben Foster som Angel, Vinny Jones som Juggernaut. <laughs> det är en av karaktärerna om vi får säga som nya. Ja. Annars säger du de flesta från de andra filmerna, liksom Sorge Mackellen och Patrick Stewart bland annat. Ja, svaga ja, Det avslutning. Känns ganska lättsam jämfört med de tidigare som var mer allvarlig botten. Ja, men det är var ganska allvarligt. Alltså, det, det var inget bra. På helt. Nej, lite av en axelryckning. Ja, så vi rycker på axeln och går vidare. Mm. <laughs> <laughs> 2007 kom en annan axelryckning Ghost Rider oh. med Nicolas Cage. Det kan så bara för Nick Cage. Var det <laughs> <för att laughs> nej, han, känns som ägde 90-talet men det var väldigt kämpigt på 00-talet. Ja, det grejer vi fortfarande. National Treasure är mest. <laughs> <laughs> var oh, oh, ny ny inspelningen av Wicker Man. Han <skratt> <skratt> <skratt> kommer inte tillbaka nu då ja, hoppas det, för hans skull yeah. Även ja. Mendes är ju också mig som kärleken Den spelade faktiskt in Ganska bra 229 miljoner dollar Och då kommer hon uppfölja sig Spirit of Vengeance Det är helt sjukt 2012, fem år senare Med Nicolas Cage givetvis, <skratt> Alla men, yeah, What? Yeah, typ. Uppföljare till <skratt> vilken? De är lika svaga, bägge två liksom. De två andra till dem med svagare, vill jag minnas. Så vi, vi rycker på axlarna igen. <laughs> ja, det gör <är> faktiskt. <laughs> uh, Spider-Man 3. Just det. Sista i, i den trilogin. Ja. Thomas Hayden Church som Sandman. Mm. Tycker jag faktiskt är eh, hjälp Ja, han är ju skitbra faktiskt. Uh. Och så, en av mina favoriter från Dead 70 Show, Tuffer Grace, spelar Venom. Ja. Och han är, alltså... Thomas Haynes Church är ju... Uh, han är väl inte direkt god i början. Han är ju en tjuv. Men han har ju blivit framed. man säga. Ja, ditt sätt. Uh, eller äh, sårlig kar karaktär. Ja, säga. Mm. Och får skit för det ju. Och sen Tophel uh, Grace uh, Venom. Han är ju en skitstövel uh, rätt igenom hela filmen. Liksom. Alltså, så, så. Sleazeball. Uh, så det här och de bryter, bryter de ju det här uh, mönstret att det är någon god som... Det gör snett för, liksom. Ja. Sen har vi James Franco som börjar lite... gå i sin pappas fjutspå. Ja, precis. Han lär ju det en ny goblin. Ja, och där tycker jag vi har lite av filmens svaghet. Att det är i alla fall minst en skort för mycket. Och de försöker krama in rätt mycket. Ja. Och blir lite överbelastad. Mm, det kan du hålla med om. Mm. Sen har vi ju Bryce Dallas Howard som Gwen Stacy i denna filmen också. Mm, just det. Vilket är liksom lite konstigt för i serietidningen är Gwen Stacy- Peter Parkers första flickvän ja. innan MJ-perioden liksom. så därför är det lite konstigt att hon var med henne henne liksom. Hoppas de på en fyra eller försöker de få för med allt här? Är frågan. Ja, jag vet vad jag rätt tror nästan de om liksom, detta ska vara en trilogi känns det som, jag vet inte att henne, då är precis ja, Hon är liksom inte med så jättemycket heller liksom. hon är, det är liksom bara en en vinkning del. till fansen ja är knappt dig yes. alltså. Ett hål. Ett det. <laughs> <årskatt. laughs> ja. Men denna känner in bäst. Nästan 900 miljoner dollar så känner jag in. Ja. Och då tänker man, ja då kanske ska komma in till men nej, det gjorde du de inte. Det, där det. känns det som att där, där, där måste vi även någon... drog ut proppen. Ja, för jag. Sam Raimi kanske. Men jag tänkte på det han mm. med tanke på att han har regisserat i filmerna i början innan nu. Mm huvudkaraktären är de filmerna eller skådelsen som spelar in spelar de, jag kommer Bruce Campbell Bruce Campbell, ja han är ju med, gör en cameo i alla de här tre filmerna ja precis, <laughs> roligast din tredje som är stirresavitör ja precis han ska väl fria <laughs> Peter Parker ska fria absolut. Precis. det är han som lyfter upp hela den scenen tycker jag, Bruce Campbell ja absolut, ganska hånad film för att Peter Parker blir emo <laughs> <laughs> <laughs> Vi har haft emo Superman och Aemos Spider-Man. Jag det är lite så jag, alltså jag, jag tycker att denna Peter Parker är mer tragisk än vad då, kanske till, till exempel serietidningen och mm. versionerna som kommer efteråt. Yeah. Det är precis som att han har påverkats alldeles för mycket av uh, Uncle Bens död. Mm -hmm som fåran att bli spider man För så börjar nu. Finns det. Så visst är det en dune drivkraft dave yeah. Ja. Men uh, det är lite så att han alltså lite lite messy om jag. ska säga. Why jag a, emo bitch. <laughs> <laughs> <laughs> jag känner det messy men så alltså lite <laughs> Mary Jane bo <laughs> lite så typ yeah. pevy. Lite Eller kanske är lite skönskt då det är Ja jag <laughs> förstår inte. <laughs> Pv. Uh, liten gnällig. Gnällig. Ja, okay. gnällig kan man säga. Kött på det. vi går vidare. Och det är här det verkligen börjar rulla igång för Marvel och deras kreationer. Iron Man, Jättusen ja, och Robert Downing Jr. gör ju verkligen comeback i Hollywood här. Är det får man säga. Ja, det är med. Mm. Yeah med dunder och bra. Yeah. Ja, det är en jävligt bra film faktiskt. Ja, till perfekt. Ja. Och jag, innan det så jag liksom helt så liksom Iron Man. så alltså, ska de göra en film på det liksom. Ja. Och, ja, efter Black Sabbath låten tänker jag. <laughs> det är cool. Ja, den gör cool. den än ju en entré i ja. eh, trailern Kanske i filmen möjligtvis som jag inte minns fel. Jo, precis. John Favreau som eh, regissör. Känner jag, jag, jag känner jag mest igen från vänner Som Phoebes pojkvän Under en period Ja, det finns på 90-talet med swingers Eller ja. det svenska Du var i brudarna <laughs> Vilket underbart svensk ja. titel Men vi har även Jeff Bridges Som uh, bad guy i mm. den här filmen Och vi har Gwyneth Paltrow Som uh, Pepper Potts Sekreterare till uh, Tony Stark eller Iron Man Och sen har vi även hans Thoris Howard Ja, precis, hans högra hand ja. Eller ja, Lite som motpart De jobbar mot varandra i mer Ja, de är mer rationella ja. Lite <laughs> så sådär, uh, lite samvetet eller, um, Försökt till samvet <laughs> ja, <det kan> <laughs> Lite säga. Benjamin Sursa Som misslyckas på gång på gång <laughs> Ja, precis Han är faktiskt det <laughs> nog ersatt av Don Cheadle I uppföljning. Ja men om inte jag minns att jag vill ha mycket betat Ja, jag tror att det var något sånt. Fig lite hipster. Ja, precis. Och han har ju ändå bara en biroll i den filmen i denna film, liksom. ja, den här serien liksom, filmserien. Ja. Men detta är start för uh, Marvel U uh, Cinematic Universe liksom där allting kommer att vävas ihop ju. Och de har ju alltid lite sådana alltså små scener efter filmen också ju. Och i den är det ju då att han får träffa en eh, karaktär som kommer komma in senare. Ja just det, det är efter, inte, eftertexterna ja, som ja, är introduceras. För Nick Fury. Precis. Och det är Samuel L. Jackson som eh, kommer in där. Och eh, han har ju varit vit tidigare den här karaktären ju. Mm. Men det var någon eh, serietecknare som eh, ville förändra han och hade då faktiskt Samuel Jackson som modell, uh, Men det visste du inte se uh, Jackson. Ju, utan uh, när han... Fick, jag, jag vill minnas att det var att han fick se en bild på Nick Fury. Tänkte jag tänkte att fan det gör ju. <laughs> jag måste spela den här killen. nu. Rätt tänkt. Han är ju helt klockren. Ja, han gör det jävligt på. Jag kan säga så att De David Hasselhoff har faktiskt spelat han också. Tidigare. Det blev ett pilotavsnitt av det. Det skulle vara en serie på 80-talet. <laughs> Det lyckades aldrig riktigt. Så där säger man liksom ja, David Heffershoff, vit, ja. <laughs> Jackson, mörk. Kör på Jackson, vilken ja. som helst. <laughs> men det är ju lite så, alltså, Nick Fury är kanske inte en sån jättestor karaktär. Jag vet inte hur stor han är för serierna. Bara bakgrunden. Nu. Ja, men alltså ja, jag har liksom är inte hört ominous. talas om man innan. Ja. Och då köper man liksom att de kan ändra hudfärg och sånt. Men yeah. i vissa fall känns det Blir man lite så liksom alltså, Som nu, nu när det går att om James Bond Att han ska spela sig över Idris Elba, mm. Då blir man lite så Men han har alltid varit vit liksom. Alltså sen samtidigt alltså, Idris Elba kan säkert göra en jävligt bra James Bond liksom. Det är liksom lite så, liksom När de ändrar för mycket då är, det, då är det egentligen likadant med Daniel Craig När han var blund yeah. Han har varit mörk här och, ja. ja precis och då blir det, blir det kanske lite för mycket när de helt plötsligt ändrar hårfärg. Så nästa, nästa steg kanske ändrar kön. Ja. Alltså, <laughs> alltså jag tror att alltså, gör, stång, gör så man, så man. man bara det rätt så kan det funka ju. Alltså, ja, det är skönt. Oavsett. Men ja, det kommer alltid vara en nagel i ögat för folk som är då, är, är uppväxta med... Ja, precis. Det är en del av deras barndom. Och så ja, precis. Konservativa på det sättet. Så det kommer alltid vara någon som sätter ja, sig emot ja. det ju. Men jag tycker Jacksons Nick Fury är riktigt bra. samma ja, ja, han är ju. Sen, senare så släpps ju The Incredible Hulk. Just det. Med ja, Edward Norton då? som Bruce Banner. Jag har du missat? Är det något du har? Jag har hört att den är bättre än den Den är mycket bättre. Jag tycker faktiskt att den är helt okej. Mm. Och Jag tycker att den, den har lite en liten homage till den gamla serien nu, så liksom från den, den avslutningsmässiga att något går på vägen. <laughs> det enda som saknas är bara den här typen gamla musiken som får säga liksom. uh, okay. Ingen lofferig nog, kan jag göra? <laughs> jo, <Va? laughs> han gör en cameo. gissa som oh, var. Givet. Ooh. Vetenskapsman Säkerhetsvakt Ja, ja. han har inte <laughs> Han har väl kroppen och så. Nått kött i ansiktet. Tim Roth, uh, ah. den stora Bergaen, som oh. en uh, väldigt ärlusten soldat som blir uh, abomination, mm -hmm. en motpart till uh, Hulken. Tim Roth får underskatta. Ja. Ja. Speciellt i skokolos. Och sen har vi även Liv Tyler och William Hurt Ja, just det. i roller, liksom, så det är en bra casting, liksom. mm. så jag, jag, tycker, jag tycker faktiskt att den är jättebra. Men de den denna filmen väl sen i kom till till Marvel-filmatiseringar, för är ju en i alla fall. Ja, alltså, precis som i Iron Man så kommer det ju ett ja. så kallat påskägg i efter, ja. eftertexterna. Så det är officiellt en av dem? Ja. Robert Downey Jr. kommer in liksom, och försöker få mig an till Avengers. Ja. Så tanken var väl att han skulle fortsätta, Nathan. Mm. eller uh, kanske få upp till honom ja. att tacka ner. Ja, jag, jag tror nästan att han tackar ner. För att vara en del av det här Marvels filmuniversum. Det känns ju som ett commitment för det är ju ja. film efter film efter ja, film. precis. Han är ju ja. en klassiskt tränad seriösskådare som... Ja, jag jag tror att vill göra en lite olika roller. Jag tror jag vill minnas att det var han som tackade nej faktiskt. Typ fasta ett fack Ja precis. Ja, det är det farligt tur. Mm. Samma år kom även på en tour Warzone. Gick den här gången? Nej. Nej. <laughs> det, alltså, jag, alltså, filmat jag, jag, jag tycker att den var väl mer uh, serietidningsaktig jämfört med de andra som är kanske mer då liksom uh, en man som är mot maffian, liksom. Ah. Här blir det Ray Stevenson, känd från Rome, yes. som Frank Castle, äh, mot Dominic West, som äh, blir. Ja, han, han är väl en mafioso också, mm. men han blev Jigsaw, en äh, karaktär i från serietidningar, tror jag. <laughs> <laughs> äh, budget på 35 miljoner, de spelar in 10. Ja. Oh vi har dött upp där och så. Mm. Men uh, den ut inte upp liksom uh, hela historien, hur han blir som han blir utan hans familj kommer mer in som flashbacks. Mm, för okay. Jag trodde detta liksom var en uppföljare till uh, 2004 versionen, men det var det inte. Mm. Alltså, det är inget jag rekommenderar att titta på alltså mm. helt ärligt. Nej, då kör vi på det. Jag är precis som du förmodar jag så alltså, gillar jag Ray Stevenson liksom ja nej äh, så liksom. bra. <laughs> men nej inte det här. <laughs> 2009 kom X-Men Origins Wolverine. Ja, har jag missat men jag har hört att den äh, är rätt undermålig. Ja, så det en alltså Jag äh, så alltså, jag tycker alltså men liksom man går in och att tida på den här filmen så tänker jag liksom ja men här kommer liksom bred, liksom Förklara Jackman med liksom att, ja, med att de kommer att liksom Fördjupa sig i X-Men-loren ja. Skiter ja, på den Ja så men det, här känns det som att de fullständigt skiter I de tre första filmerna uh -huh. Vi kan ta Lee Schreiber Som mm. spelar uh, Hugh Jackmans halvbror Sabertooth uh -huh. Jag är inte så jätte Förstådd För de säger, kallar han aldrig Sabertooth i filmen men det, detta är tydligen säebrotuff. Mm -hmm. Men sabertuff för mig är från den första filmen. Där han spelas av Taylor main. Och ser helt annorlunda ut. Väldigt så här bestialisk man ska säga. Väldigt så här väldigt hårig och allting. Liksom. Väldigt Best stor. Ja, väldigt stor skillnad från Liv Schreiber som är mörker och så är Taylor main blund. Ja, det är märkligt. Det är lite spin-off <laughs> och det är lite reboot. Ja, jag, jag, jag, förstår, jag förstår det inte alls. Men som jag förstår inte skulle, skulle de då liksom ha massa sådana här origins. Liksom att Wolverine var först till ledet, sen skulle komma kanske någon annan X-Men. Men, liksom. ja. men uh, den, gick, ja, den gick ju bra på bio, men jag tror inte den fick så stort bemötande. Nej, det är ganska ljummet hur det menas. Vi har ju då Ryan Reynolds som svingar svärd För andra gången Han uh -huh. får ju äntligen göra sin han, ger inte upp. Ja, han får ju äntligen göra sin stora favorit Deadpool mm. Men det är ju liksom inte den Deadpool Som uh, fans Eller Ryan Reynolds för den delen Vill spela och right. Han fick ju ta den rollen Filmbolaget uh, <laughs> ja, precis. Sina smutsiga uh, vantag uh, Här blir han liksom de Gör han stum Och allting liksom. ah, nej, Ja <laughs> De, de typ surer igen munnen på han liksom, mm. liksom den här masken som man har I vanliga fall liksom det är, ja, De har typ <laughs> så, så att ansiktet Ser typ ut sådär Respektlöst Och sen svärden är liksom en del av honom För nej Det, det, det, det är bara löjligt <laughs> Okej okay. Detta är en Flisa i X-Men En parentes det ja. är en parentes som man kan liksom skita i skita i den här filmen. Liksom. Mm. Men ja, vi hoppar till 2010 Iron Man 2. Yes. Mickey Rock, Ivan Vanko Ja, uh, det cool ja Även Sam Rock, ja. Han är en liten, jag ska säga, en businessman precis som uh, Stark. Mm. Försöker ta över uh, hans uh, tron kan man säga. Ja. Yeah. Och då försöker han utnyttja uh, Ivan Vanko då. Fritar han från fängelset mm. i Ryssland typ. Men det är bara det. Vanko har ju sin egen agenda. Precis. Och då blir det skit för uh, Rockwell Och då har ju Don Cheadle ersatt Terence Howard. Jag tycker mm. alltså inget fel på Howard så men jag, Don Cheadle är ju bättre han är mer likeable, ja, jag tycker han är en, en riktigt riktigt grym skådis alltså. Ja. Framförallt efter det här Hotel rwanda och allt det Ja, stark insats. Verkligen. Och här får vi även äh, träffa på Scarlett Johansson i den här filmserien för första gången som mm. Black Widow. Ja. Fördöljer sig själv som ä, assistent till ä, Tony Stark i början. Ju. Ja, just det. Och sen får vi även se då, Samuel Jackson som Nick Fury är ännu mer i den filmen nu. Mm. Eller ja, egentligen första gången om man bortser från de här scenerna efter, i eftertexterna. Ja, precis. Vad ska man säga husad. för inte i närheten av hetan. Men nej, det, det tar en svagare. Duglig. En okej okay uppföljare liksom. En okej okay popcorn Ja, absolut. En slapp <laughs> <laughs> Absolut. Jag kan jag rulla mig om. massa. Ja. Micke Rock är ju kanske inte den bästa skådespelaren så han har haft sin styp Toppar <laughs> han har haft sin storreis till den här, den på 80-tal, 80, 90-tal någon gång. Ja, det var nej och en halv vecka. Det gick väl ut för med, med droger och lite sånt här, förnadsoperationer så han ser äh. helt annorlunda ut idag jämfört med vad han gjorde på 80-talet. Liksom. Men fruktansvärt klockren i Sin City. Ja. Kanske ingen favoritfilm hos mig. Okej, jag gillar en fan. Men, men men. Men 2010 kom Kickass en uh, annan imprint av ah. DC eller Marvel men nu. Med Aaron Taylor Johnson som Kickass. Ja. Det är första gången man får träffa han och han kommer komma tillbaka i denna, i detta avsnitt ännu mer sen. Ja okej. Okay. Ja, det var en trevlig rulle. Jag tyckte det så alltså, jag blev väldigt imponerad av henne. Det kändes väldigt så här independent nästan med Nicolas Cage. Ja, som, något äh, av en comeback för Nick Cage va? Ja, jag tyckte han var riktigt bra i denna. Ja, som Big Daddy. Ja. <laughs> Och sen hans dotter då, Chloe Grace Moritz. Just det. På jag på. sa att det är hans riktiga dotter utan En vi glömde i barskådis avsnittet. Ja, hon har ju klarat sig jävligt på. Ja, verkligen. Hon har ju fortfarande på ju. Hit Hitgirl heter ju hon i mm. den filmen. Humor. <laughs> ja, det är en väldigt alltså, satirisk, Den ja. alltså, nästan driver, men lite med seriehjälp. Det var verkligen självdistans. Ja, så, jag, jag gillar den väldigt skarpt. Alltså. Ja. Så jag, den rekommenderar jag hårt. Ja, det jag är med. <laughs> men det gick inte så bra på bio. Visst, en budget på 30 miljoner är ganska blygsamt. Den tjänar in 96. Så det är tre gånger pengarna. Men... Men, Kanske. Eh. Tillräckligt för få en uppföljare för att de, de få den ja. Men ja, ja, väl. Vi går över till nordisk mytologi istället. 2011 mm -hmm. Kenneth Branagh regisserar Thor. Otippat ändå. Han är mer känd för ja. uh, Shakespeare-filmer Shakespeare. <laughs> ja, <laughs> ja, precis. Och ja, jag var lite så halvt så Kan kan bli bra. Kan ja, hört lite alltså, blandat om ja. ja. Jag, –Jag blev kär i Chris Hemsworth här. Liksom. –Ja, han är skitbar. –Jag no. <laughs> verkligen han –Har vi balans med en humor och allvar. <laughs> ja, <precis, laughs> jag älskar när han kommit ner till jorden liksom, och... –Går in <laughs> på en bar. <ball. laughs> ja, –När han är på sjukhuset. Liksom, ja. och, när, <laughs> –You are no match for ja, –Det är en jättegod kontrast. Ja men jag gillar vi är en väldigt fin ensemble Ja yeah, Natalie Portman ja. Stellan Skarsgård Precis Rene Russo Och Anthony Hopkins mm. Som Odin och Frega Och uh, även uh, Tom Hiddleston Som Loki ja. Riktigt, riktigt bra Han är svinbra Han är väldigt bra <laughs> En sliske skurk ja, Säger vi inte glömmer Ray Stevenson Vill du med den nu också? Ja ah, just det <laughs> Och även Idris Elba Som vi var diskuterade tidigare Ja Ja, men... Ja. Jämfört med de andra filmerna i det här universum så är den ganska blygsam boxoffice, liksom. 449 miljoner mm. dollar tjänar en innan ju. Men ja. <laughs> det är inte den sämsta inbringade filmen i nej, fast. serien. Samma år kom Captain America, The First Avenger. Mm. Kanske ja, är en av de sagar... Ja, något av en extra lyckning där kan man ju säga. Ja. Här är det jag störde mig på som i DC. liksom Att de går tillbaka och berättar Origin. Men av någon anledning så har jag köpt det <laughs> Så riktar jag mig som ja. fan på DC. Nej Men jag får, jag får helt enkelt vänta till DC har släppt sina filmer. Ja, jag absolut. Äh, det är hyfsat underhållande men något av ett antiklimax till slut. Det är mer som att ja. en övergång till nästa Marvel. Till Avengers. No? Ja, precis. Det är det ju faktiskt kan jag tycka ah. Chris Evans som misslyckades är Fantastiskt för, för Lucas just som Steve Rogers Eller yeah, Captain America mm. Sen har vi Hugo Weaving som Red Skull Den stora skurken i filmen ah. Sen har vi Hayley Atwell som eh, Peggy Carter Som eh, ja, man kan väl säga Stark kvinna På 40-talet liksom mm. Lite, äh, jag kan säga, Steve Rogers får ju Respekt för henne ju mm. Kanske för att hon är han är, ju, han är ju superstark Och hon är ju en väldigt stark kvinna ju. Kanske därav ja, precis. Nämen, Lite svagare här Tjäna in 370 miljoner dollar ja. Det känns lite så att säga svagt Till 370 ja. miljoner dollar men. Allt är relativt Ja precis 2011 kom även X-Man First Class inte riktigt en reboot, men... Prequel? Ja, en prequel-trilogi, mm. precis som i Star Wars kan man säga. Här är du James McAvoy som tar över Patrick Stewart's roll som Professor X- och Michael Fassbender som tar över som Magneto efter Surya McKellen. Ja, jag har inte riktigt tagit mig förbi första x -Men trilogin, men du har sett allt, då? Ja. Och vad har du att säga om First Class? Jag tycker han är ganska svag alltså. ja. Inte Wolverine svag men nej lite bättre än så men ja. Mm. Yeah. Mm. Gör absolut att säga absolut. Det är en rullar, absolut alltså, så, mm. men... men du skulle inte ta en kula för den. Nej. <laughs> <laughs> verkligen inte. Vi har ju även Jen Jennifer sidan sedan ju. Ja, bland hennes första stora roller ja. som Mystique då. Mm. Som spelas av alltså Re Rebecca uh, Roman i första trilogin då. Kevin Bacon tror jag i Skork. Sen har vi även Rose Byrne som är med i många Paul Figgs filmer. Bridesmaids och Spy bland annat. Ja, yeah, absolut. Som uh, typ en sidekick till uh, Professor X. Lite kärleks... Yeah. Lite, så, lite, lite sådär. <laughs> sådana, ja, ska jag säga lite, lite flört ja, okay. kan man säga. Ja. Lite halvt. jag var lite så. ja, ja lite, lite njär. Ja, precis. 2012 kom eh, en tredje Men in Black. Will Smith åker tillbaka i tiden för att rädda Tommy Lee Jones. Ah, Josh Brolin. Precis, han ska spela en ung K. Ja, den har ignorerat totalt alltså. Ja, <laughs> det har du typ gjort 30 i alltså. Jag, undrar fan, jag gillar den nog bättre än tvåan faktiskt. Okay. <laughs> Inte som ettan. Alltså Eten är en klass för sig kan man säga. Ja. Som ofta är fallet. Ja. 2012 kom även The Avengers Ja. Det man har väntat ja, på efter alla de här filmerna. Liksom, för då, gud, I slutet har alltid stått, stått liksom, att Captain America will return in, in The Avengers. Ja, för fan vad de har vi... teasat i <laughs> <en morgon. laughs> ja, ja precis. kommer egentligen alla superhjältarna ja. och Här tar ju Disney över efter Paramount. För alla de mm. andra filmerna har släppts av Paramount innan. Så jag vet inte om det är där de, uh, Disney köpte Marvel. Liksom. En budget på 220 miljoner dollar. De spelar in hela en och en halv miljard. Uff, Nej, det, är det är inte okej med alltså. Nej. Och jag kan säga att alltså, jag älskar verkligen hela filmen också liksom. Det är det är ju så alltså perfekt med spänning, äventyr, action, ja. humor. Ja, den tar ju såna sprickor faktiskt. Ja, men spelar alltså, sins på Vita Lika. Ja, ja, men de, de gör ju så jävla snyggt och så bra liksom, så att ja. jag känner åt att det liksom banar väg, liksom alltså att det går och styre liksom. Nej. Jag vet inte, du ser mer skeptisk ut. Mm. Jag gillar den, jag älskar det, inte. <laughs> den inte. Den är bra, punkt. är en sån jag kan säga flera gånger. Liksom. Absolut uh, skitbra film tycker jag. Uh, samma och så försökte de reda med en reboot av uh, Spider-Man. Ja, det reagerar man på. Är bara ja. Fem år tidigare de Ja, precis. <laughs> Men här är det The Amazing Spider-Man. Ja, och enligt mig faktiskt en bättre Peter Parker liksom, i Andrew Garfield eventuellt ja, så jag för första gången idag så är jag rätt imponerad ja jag tyckte han faktiskt alltså, alltså Spiderman ska snacka mycket liksom. alltså, lite så, alltså, lite håna sina motståndare liksom. det, det tycker jag inte Toby Maguire gör liksom. han är äh, inte så ofta i alla fall ja, han är mer mjärkig. Ja, det känns mer för sig han ska ja. <laughs> kasta glirningar <laughs> Ja, så jag tycker han, han har gjort det mycket bättre faktiskt Och då har vi liksom uh, rätt också Emma Stone spelar Gwen Stacy Det är lätt att jag är liksom innan MJ kommer in i bilden nu ja. Sen har vi Rice Ivan Re Re Ja fan, uttalar man det Reese Ivens Han spelar The Lizard eller Dr. Connor så soffliggaren från Notting Hill <laughs> Ja precis Lite så halslisk i, i vissa filmer tycker jag ja. <laughs> Men äh, faktiskt en duktig skådespelare. tycker jag. Ja, verkligen. En kan ju både köra allvarligt och humoristiskt. Alldeles ja. skön personlighet. Och äh, då har vi det återkommande grundreceptet. Att äh, skåken faller av för, för sin egen. Ja, för han, han vill ju väl. Han har ju han har en arm och vill liksom att den ska komma tillbaka. Mm. Och då, då blir det fel norm och mixtrat med DNA och lite Det bäller ur. Det bäller ur. Så ja, det blev skit och pannkakar av det. Hur menar du? Uh, alltså för uh, ja, ja. Dr. Conor. Ja, det får man säga. i åsikt om filmen. Uh, Den spelar ju in bara 758 miljoner dollar också. Den ja, ja. spelar in lika mycket som de gamla spelarna. Mm. Men ja, uh, yeah, det skulle komma en uppföljare av oss. Men uh, innan det så kom ju en tv-serie, en spin-off från uh, The Avengers. Ja. The Agents of S.H.I.E.L.D där Edith Carlson kommer tillbaka som förmodat stött i The Avengers. Ja, är det något Alex? Nej, alltså det är ju snyggt gjort och allting det är ju väldigt välproducerat men jag tycker att det är liksom Avengers? Så. Ja, alltså, det är ju, antingen är det liksom helt nya karaktärer, mm. alltså nya superhjältar eller man ska säga eller liksom mindre karaktärer från Marvel-universiteten. Ja, det känns lite som det. Alltså, så, jag, jag liksom bara, så jag har nu sett de fem första avsnitten sen har jag liksom tappat lite. Ja, jag sen, bara, liksom, sen har jag bara sett liksom, nyheter om det. Liksom, lite så här, så, ja. Ja, Jag känner liksom... Nej. Ja, nej. <laughs> Uh, 2013 kom även Iron Man 3 uh -huh. Ben Kingsley som The Mandarin och Guy Pearce som Aldrich Killian Ja uh -huh. uh, alltså Ben Kingsley som The Mandarin då blir man liksom så man har hör, hört liksom att Mandarin är kanske en av Tony Starks största motståndare liksom. då blev man liksom så wow häftigt liksom, uh, på tre liv så verkar han liksom vara väldigt mäktig och allting uh -huh. Men äh, en twist i filmen gör ju att äh, jag tyckte att det blev lite så Jaha, ja. vad travligt. Är ja, det är lite samma klass som Iron Man 2. Där. Ja. Inte i de av etans perfektion, men äh, habil underhållning. Ja, precis. Det funkar liksom. Ja. Det är lite som äh, X-Men först klasa, så alltså, det, det funkar liksom men, men inte mer så, än så. Nej, liksom. ja, efteråt. <laughs> finns det bara ett ord att uttrycka? Ja. Jaha. Ja, Okej, liksom så. Men... Ja, okay, liksom. Det är inte så att man går inte och hatar filmen. Nej, men, nej. Liksom så. men hör på detta. Budget på 200 miljoner dollar spelar in 1,2 miljarder. Nej, det är bra. Det får man heller. <laughs> och detta är Iron Man, inte Avengers. Liksom. Nej, <laughs> Så det, det är helt okej. Okay. Det så kan jag vara jag... det mest populära i Avengers. Så. Ja, men det är ju. Jag, jag tror det är tack vare Robert O'Donoghue Jr. För, för Iron Man innan dess som alltså Framförallt här Mainstream, i alla fall. det ska vara insatt. Ja, precis. Jag, jag, jag känner ute till Iron Man. Nej, det då. Den inte innan. var setan liksom strikt och lite sådär. Du har på mig The Rocketeer. <laughs> Men, ja väl. En uppföljare till Thor. The Dark World kommer också. Ja. Han möter svart Elva Eller Elva, Svart Elva. Mm. Är inte lika bra som Götan Nej. Lite mörkare <laughs> På ett på namn då Dark World liksom. alltså, yeah. ja, är... Mycket mörkare Historia kan man säga Maskhåls <laughs> ja, Final ja, Hoppar mellan tid och rum Skiftar mellan Asgard och jorden Ja, Lite större ut, kan jag tycka alltså... Lite snoråt, lite kul, lite förvirrande ja, precis. Loki tillbaka som ja. En av skogen och, uh, och det är den senaste gången lite, man får säga Det är väl senaste gången man får säga Loki också, tror jag. Jag tror att man har varit med i någon av filmerna efter detta, faktiskt. De inte helt ett och cyklar. Mm. Men ja, uh, alltså en helt, helt okej okay, uh, uppföljare. Yeah. Och uh, den första filmerna har ju gjort ganska mycket hype för den också, tror jag. För att den spelar in 645 miljoner dollar. Mm. Sen samma år kommer ju även en ny såna här uh, spin-off till X-Men. The Wolverine. Mycket bättre än Origins-filmen i alla fall. Ja, okej. Okay. Nu är det Hugh Jackman. Han åker till Japan och träffar... Uh, jag kommer inte riktigt ihåg vad hans uh, motståndare i den här filmen Super Samurai supersamurai mm. <laughs> eller sånt <Robo> samurai. Eller Robosamurai. Ja, vad? slags c <set -tillskog. laughs> Alltså, ja. Uh, jag tyckte det var okej. Okay. Ja. Men... Och här, här alltså... Jag kommer inte ihåg om detta är, pås är påskegget I eftertexterna Eller om det är i de slutklämmen på mm. filmen. Han får ju träffa S S Surya McKellen och Patrick Stewart mm. och Igen och De ger han en låda Och han öppnar den Och där är ju den här masken Jag har saknat i de andra filmerna <laughs> Så det är med så Åh Nu jävlas kan han ha den på sig resten av X-Men-serien <laughs> Men är äh, inte egentligen. <laughs> <laughs> det, ska, ska ju komma en, uh, det ska ju komma en Wolverine-film till. Okay. Med uh, både Hugh Jackman och Patrick Stewart. Uh, nästa år tror jag kommer. Ah. Och då hoppas jag att han har masken på sig. Eller i detta fall en helm. En, en okej okay film. Ah. Spela in ganska mycket nu. 415 miljoner som Hugh Jackman och Wolverine är hypade. Mm. Ja. Finns det en publik för X-Men? Ja, ja, precis. Sen kom ju även kick 2 ah. med bland annat Jim Carrey i en av rollerna. <laughs> ja, hur är det egentligen? Jag fick ja, bra. jag gillar det också. Alltså, här är det ju alltså, för att inte försöka spoila för mycket från jättan. Alltså äh, Hitgirl försöker äh, träna kick för att bli bättre för kick sig. Liksom, jättan är en sopa typ. Mm. Han, han, han har liksom ingen känsla så han, han känner ut när han får slag och sånt men han är ju ingen slackkämpe. Ja, alltså, liksom han, han han tar slag. Man kan ju inte dela ut slag direkt så, så att ja. de andra knockas liksom. Så det är väl det hit försöker att lära han här, att bli en riktig superhjälte liksom, eller äh. säga. Ja, jag tycker, alltså, här blir det liksom att superhjältar mot superskurkar mm. i en duell. Liksom, alltså, ja. väldigt simpel storyline så på det sättet men, yeah. alltså, jag, jag blir underhållen, alltså jag hade jag hoppats på en till yeah. men det verkar att det var i kranerna uh -huh. inte vi har sett i alla fall men de tjänar ju inte in mycket de har ju ännu mindre budget här 28 miljoner dollar mm. och spelar in 61 cirka yeah, okay. så det är väl där de känt, liksom känt det är tillräckligt uh, inbringande no, no, no. No, det känns som det är, det är ju Pengar som styr, tyvärr. Mm. Så, ja. That's Hollywood, yeah. folks. Sen kommer ju en uppföljare till uh, The Avengers, nästan. Men uh, Captain America, Return of the First Avenger. Och det känns som han, han har liksom aldrig egna storylines liksom. Så han vävs, vävs alltid in med de andra hjältarna liksom. Yeah, yeah. Mer, mer liksom direkta uppföljare till Avengers-filmerna. Ja, yeah. ja. Yeah. Robert Redford som skork. Oh yeah, ja. Frank Grillo, kanske ingen stor. Som han, han spelar någon uh, Lackey till Robert Redford som blir svårt skadad i den här filmen och kommer återkomma i, i en annan film som Crossbones. Mm -hmm. Sen får vi även träffa Sam Wilson, spelad, spelad av Anthony Mackie för första gången. Som blir Falcon. <laughs> <laughs> en helt okej okay film alltså Vi får ju även säga Scarlett Johansson som Black Widow uh, Som vanligt. Mm. Bucky från uh, den första filmen Kommer tillbaka Sebastian Stan spelar uh, Bucky En från första andra världskriget då yeah. Förmodas död Men uh, han kommer tillbaka Till dagens New York tror jag att det är. Eller Washington där mm. Absolut en bra popcornrolle Liksom <laughs> <skratt> ja, vad så alltså uspäsig inte. Ja. Ja. Det är ju så den första, är det mer som en mellan det, första, det, Ja, det känns liksom som det att att han håller trådarna mm. mellan Avengers och sen de andra kan liksom springa på egen. Han är inte drivande handling utan skit händer honom och, <skratt> och vi fantasin är grej. Om man tar ta Iron Man liksom, där är du mer egna liksom. ja. Det kanske kan komma in någon liten nun cameo för någon karaktär liksom, och så, och så, Vi får ju inte glömma att uh, Jeremy Renner som spelar hockey. första mm. gången han syns är i faktiskt i Thor. Han är, mm. han är ju faktiskt inte med så mycket i den filmen nu. I Thor. Ja. Vad fan? Han var ju så springa upp när far egentligen hittar sin hammare som han har varit av med liksom. Och kommer springa upp på ett eh, torn och liksom ska jag skjuta han ska jag skjuta han liksom mm. inventaroller liksom. Yeah. Sen får man att säga mer. <laughs> <laughs> Men det är ändå en är Liksom kul att säga sådana här på s liksom. Ja, yeah, absolut <laughs> Men ja Alltså Jag känner liksom att Captain America är väl liksom den här som håller ihop Just trådarna in, i, Inom Avengers liksom Medan man då liksom klarar av att Ha egna, ha, ha egna liksom. Ja, precis ja. För är det är ju fortfarande precis som i, Ja, precis som den första filmen Med Captain America Ja men här infiltreras de av Hydra liksom. Så han måste springa iväg och bli rogue, kan man säga. Oh. Men ja. Ent, ja kanske inte den starkaste filmen utifrån mig, men absolut en bra liksom <laughs> Det är återkommande alltså. Yeah, I mean, alltså. Det får man ju säga. Alltså, ja. Superhjältefilmer är popcornroller liksom. <laughs> ja, sort i de flesta ja. fall absolut. Yeah. Finns det några stycken? Några få mästerverk? Mm, absolut. Guardians of the Galaxy tyckte jag inte var en av dem. Det var så en popcornrolle. Ja, den tycker jag är där uppe. Jag tycker den var hellfestlig. Ja, vad ja, jag, jag såg den på bio och jag kände liksom att där de andra skrattade inte till jag. Nej. Jag var liksom så helt tuff. Alltså, det de andra tyckte var roligt tyckte jag var. Vad ska de då med det? det känns som att de vill ha fram Bradley Cooper uh, Rocket som en humoristisk uh, uh, karaktär, men jag tycker han mer mm. är uh, en sorglig ja, Nej, och, Han heter inte Lannister tänkte jag <laughs> Nej, alltså, det är nej, jag tycker att det är alltså det funkar. Jag tycker det är klocken. Jag tycker att det, typ tycker det. Liksom funkar. Det Soundtracket, ja, det är, det är, det är, det är Väldigt fint soundtrack, ja, absolut. <skratt> <skratt> ja. Ja, absolut Men den jag tycker ju bäst är ju fin Diesel som Groot. <skratt> <skratt> ja, också Rio och Soile. Ja, men det är, det är alltså en helt underbar karaktär kan jag ja. tycka. Liksom, så alltså. Chris Pratt är helt äh, klockan alltså. Ja. Han kan ju vara leading man och han är jävligt rolig också Det ja. är en lite av en hand-solo-karaktär I den filmen ja, det är det lite så hand-solo ja. mm. Absolut kan Jag kan faktiskt hålla med Men ja, alltså, jag, jag såg den ganska nyligen igen bara för att, liksom, för jag, jag hade bara sett den en gång innan På bio liksom, ja, Jag vet inte jag riktigt inte. Det, inte där är, det. Är, no där är något som jag inte riktigt Hänger med mm. <laughs> Jag vet inte alltså, När det gäller humor och allt det här alltså, på det. Att, jag, jag vet inte om det blir för mycket Mm -hmm. jämfört med de andra de lyckas ändå hålla det ganska bra men här blir det är liksom för mycket alltså, vad ska vi säga, för mycket kommentarer och lite så <laughs> för mycket dialog? nej men alltså, alltså väldigt mycket sådana telepratig alltså att de är sp sp sp spydiga kommentarer ja. lite väl mycket gliringar så. ja precis att det är gl gliringar mellan alla de här karaktärerna liksom. då Zoe Saldana och ja det är en det det <laughs> Jag ja, är inte hur vi Men sen gillar det att de har den stora skåken i den här filmen, Ronan spelas av Lee Pace. en mm. det någon du känner igen? Äh. Han spelar av i, i The Hobbit. Ja, The Hobbit äh. sättet, har jag inte sett. Inte någon av dem? Nej, fy fan. Ah, okay. uh, Ta mig ut. Älvkungen uh, i skogen. Utskik när du ser The Hobbit så får du se henne. Mm. Thanduriel. <laughs> <laughs> Men så för, sen får vi även se Michael Walker, Glenn Close Benicio Del Toro som ja. har gjort en del cameos i filmerna i, tidigare i sådana här postgeg och sådana här. Ja, är trevlig casting. Mm. jag tyckte jag var kul för jag är, jag är ett stort Rob Zombie-fan och han, han lånar ut sin röst till någon i Michael Walkers Scavenger-grupp. Och han kommer vi definitivt uh, höra i något annat poddavsnitt när vi kommer till namns hösten. Michael Fra Booker? Nej, Rob Zombie. Okay. <laughs> <laughs> Och sen har vi även Josh Brolin som Thanos. Säger inte så jag en större del i här filmen men har vi typ bara synts visuellt i tidigare filmer som påskigg tror jag. Framförallt i Avengers. Sen andra påskigg har vi ju Howard the Duck. <laughs> ja. När vi är inne i Benicio del Toros samling. Ah, uh du ser då en Anka som sitter där med ett uh, martini glas typ ja yeah. det har du Beck respekt vart <laughs> <laughs> uh, glömda klassiker men det kommer komma en uppföljare på den nuasyn yeah. ja och okay. uh, historien här kommer att se in i de andra Avengers-filmen yeah, ja annars kan man förvänta sig för uh, då, uh, hela den här filmen handlar om en Infinity Stone mm. Och den här det är där kommer komma en Infinity Stone i en annan film som vi kommer att diskutera snart, men filmer som inte har gjorts igen, så kommer det komma liksom The Avengers, The Infinity Wars och det kommer förmodligen handla om de här stenarna liksom. Snyggt planterat Så frågan är om de kommer vara med i de filmerna då också, mm. The Guardians Spännande Men vi kommer dit, yeah. The Amazing Spider-Man 2 Den har sett, kommer jag bli besviken Det beror på denna förhoppningar tror jag jag, jag, jag älskar Jamie Fox i denna som Electro. Mm. Alltså, en jag gillar väldigt... ju förfilmen så jag har en hört det väldigt... i uh, alltså, Jamie Fox spelar en väldigt sorglig karaktär som råkar ut för uh, illdåd mm. <laughs> kommande i Spider-Man. Uh, i själva, got, i själva verket vi alltså, menar väl men lite så här, ensamstöring och då visar ju Spiders han lyckas bli räddad av Spiderman och då börjar han tro att Spiderman är hans vän liksom, och lite här, mm -hmm. Och sen blir han då Electro som kan hantera elektricitet och lite så här, och blir lite störd av det Spiderman tror att han är, är farlig och därför blir han lite sur på Spiderman mm -hmm. sen har vi även Paul Giammatto eller Jammati heter man. Paul Jammati. Paul Jammati, han spelar uh, rysk skork. som senare blir Rhino. Han oh. mm. ja, är fan alltid bra. <laughs> Så Ett det, det blir uh... kanske lite samma problem som de hade i trean. Att de har tre skurkar. För här kommer ju även Dane Dehan som Harry Osborn. Och han blev väldigt snabbt, uh, han blev han får någon sjukdom. Så han blir, ja, börjar likna liksom det här The Green Goblin liksom. Och ja. hans far uh, liksom har den här tecken så han blir ju Grim Goblin i slutet av filmen också liksom. Mäckert äh, gemensamt... Äh. Ja. <laughs> som man säger, den är en church i trean, och nu på Giamatti, sideways-tema Jag tycker att det är skönt ja, Men Giamatti bara med i typ, början och slutet, så han har ju så jättemycket i förbristivaren i år Men jag, jag tycker att de skyndar för mycket med Harry Åsborn liksom. att de vill för mycket De kunde, ja, ha, haft, mycket. Ja, de kunde liksom behålla den som Harry i denna filmen också och sen kanske gjort den i en eventuell tredje film liksom, istället till Green Goblin då. Men hur gick det för den här då? Jag har inte hört något om en tredje. Den spelar in 700 miljoner dollar. Mm -hmm. Men mm -hmm. äh, ja, alltså, jag förstår inte alls vad uh, problemet var. Alltså, folk gillar inte den jag, jag tyckte den var skitbra. Okej. Okay. <laughs> jag får bara min kunstiga smak. Men alltså, de, de planterar lite ägg om att det skulle komma en jävla massa skåkar i framtiden. Mm -hmm. Och de snackar, snackar om att göra en spin-off-film om just de här skåkarna. Ungefär som i soda Squad nu. Äh. Men alltså, The Sinister Six. Det är liksom sex skåkar som gardra ihop sig liksom. Det äh. låter ja, som samma koncept. Ja, yeah, de, de skulle liksom ja, lägga träan, Sp Spiderman 3 på is och så göra den först, den här Sinister Six. Mm -hmm. Det kunde jag väl köpa, men sen är plötsligt bara liksom bröder ut på den sådär, nej, vi skiter i det. ja, okej. Okay. Mm -hmm. Alltså för får jag till, jag, jag älskar en Garfield som Peter Parker liksom, så jag, jag blev knäckt nästan. Mm. <laughs> Frusterställning i <är> du. <laughs> ja, precis. Men, ja, väl, vi kommer att gå vidare istället. X-Men Days of Future Past. En mm. uppföljare till först, Klaas. Äh, något av en i film, eller? Ja, det är det faktiskt. Mm. Jag tycker att detta är kanske den bästa X-Men-filmen enligt mig. Ja, jag har hört det. Den är riktigt bra. Mm. Vi har ju okay. vår favorit från Game of Thrones- Peter Dinklage, spelar Bolivar Trask. Uh, right. det, sig, ja, det är typ framtid. Alla, alla mutanter uh, har nästan blivit utrotade- av, uh, av uh, robotar som uh, då Peter Dinklage eller Bolivar Trask har skapat. Okay. Sentinels heter de, mm. kallas de. Och de, de kan ta sig an liksom, mutanternas... Uh, de kan liksom replikera deras abilities- och på så sätt liksom göra dem. Det låter lockande. Måste man ha sett ja. dem tidigare som man har missat? Alltså, det är, jag kan tycka det är en fördel att se sett alla. Ja, antagligen. faktiskt. Jo, faktiskt alla. Mm. Men helst den första x men och sen x men först klass. För i, ja, man kan säga i början ser du den gamla casten liksom då, alltså mm. Patrick Stewart som Professor X och jag tror Halle Berry är med också mm. som Storm. Men sen äh, åker då Joe Jackman tillbaka till 70-talet. Och då möter han ju James McAvoy Michael Fassbender och alla de här kasten ja. från det first class istället. Liksom. Mm. Det är kul. Ja, men äh, jag tycker den faktiskt är jävligt bra. Mm. Jävligt snyggt jord och liksom ser väldigt 70-talsaktigt ut. Alltså, ja. äh. och sen skulle äh, Anna Penkin vara med en del. Men hon klipptes bort i stort sett helt och hållet. Ja, så. så det har kommit en äh, rogue cat kort efter äh, Blu-ray-släppet, som jag faktiskt inte har sett än, men jag måste ta och säga den faktiskt. Aha. Och den gjorde ju också bra på box-office, liksom, så de fortsätter. Ja, och på va? Sen kom det en till imprint, faktiskt Kingsman The Secret Service ja. som tydligen är marvel också. Det är det alltså. Colin Firth som Galahad bland annat. Helfestlig film. Ja, alltså, jag, alltså, jag är inte överförtjust på han huvudkaraktären, Hexie det var väl liksom väldigt så här brittisk eh, punk yeah. eh, sådana har jag svårt för, liksom, och då, för att fatta tyckeform som då hur liksom. yeah. men han ändrar, en, ändrar ju lite attityd ju mer filmen fortskrider liksom, så yeah, yeah, absolut. Det han blir mer likable senare liksom. mm. sen, äl, även sen och Jackson som uh, bad guy yeah. ja det är väldigt yeah. uh, häftigt snyggtjord, Matthew Vaughn som heter uh, ja det kan ju stämma ja och jävla språk och våld det är mycket humor äh, grovt språk och, våld och <laughs> en, ja trevlig blandning jag precis inte en så här typisk superhjältefilm. film eller ja det är inga superjälta av taget utan det är bara liksom en secret service så man säger mm. så absolut mm, Trevligt absolut sävval faktiskt ja. jag var lite så skeptisk innan jag såg dem faktiskt mm. men jag jag konverterade ja 2015 kom en ytterligare en spin-off till uh, The Avengers. Eller uh, framförallt Captain America. Agent Carter. Där Haley Atwell repuserar Peggy Carter. Liksom, för, okay. då. Så det utspelar sig efter andra världskriget. Liksom, där hon som kvinna ska gå igenom problemen som 40-talets kvinnor hade. liksom jämställdhet. Och... Det låter inte som klassisk superhjälte. Nej det är det inte, men det är ju samma lår. Liksom du, du får träffa Dominic Cooper som Howard Stark. Det vill säga Tony Starks ah, pappa. Okay. Och um, Peggy Carter får hjälp, hjälp av Edwin Jarvis. Och Jarvis är ju Tony Starks dator i uh -huh. Iron Man-filmerna. Okay. Um, det är ju mycket referenser till de, de andra filmerna. Ja, well, det Men jag, jag har inte sett så jättemycket av dem. Men alltså, helt klart, helt okej. Okay. Alltså, däckar att titta på. Alltså, jag har bara sett något av enstaka avsnitt ens än så men jag tänkte säga fler. Men Vi får se om det mm. är något. Men just nu tycker jag liksom att den är helt okej. Okay. Ja. 2015 kom även Daredevil på Netflix. Just för att man har sett Ben Affleck misslyckas så var man väldigt skeptisk. Mm. Men jag kan tänka mig. Ja, Jag blev fredst nästan direkt, alltså 5-5, vi kan bara säga. Jag tycker, jag tycker mm. det är riktigt bra. det liksom, alltså, är så klokare, skit bra musik och allting. Uh, Charlie Cox från Stardust spelar uh, Matt Murdock mm. Sen även uh, får vi säga Elden Henson från uh, Mighty dax filmerna <laughs> oh, <jävla>. Fulton Reed <laughs> spelar han som mm. skjuter hårda pockar. Mm. Uh, Foggy Nielsen spelar han. Och sen Deborah Ann Wool från uh, True Blood. Vi har ju även vinst som vi har också om in tidigare. Mm -hmm. Kanske mest jämfört med Full Metal Jacket och något att senare tid Jurassic World. Ja. Han spelar Kingpin Vi gör det klart mycket bättre än Michael Clark Duncan. Lite mer uh, 3D-personlighet här kan man säga. <laughs> <laughs> och sen Rosario Dawson. Ja. <laughs> har en roll i denna serien också. Okay. Jag vill lite hjälp och slash kärleksintresse till Matt Murdock. Och sen, det har gått två säsonger. Säsong, säsong två där kommer Frank Castle The Punisher och lyckas mycket bättre. John Berthal, Bernthal från The Walking Dead gör Frank Castle jävligt bra i här serien. Funkar ja. jävligt bra faktiskt. Sen funkar kanske bättre som side-karaktär alltså, alltså side liksom. En extra-karaktär liksom. Sen får vi även se Elektra, lite mer uh, kaotisk än uh, Jennifer Garners version. Okay. Och där har ju utvecklats flera spin-offs den från denna serien tror jag. Alltså Jessica Jones är, utspelar sig i samma universum. Mm. Men jag tyckte den serien var inte alls intressant så jag mm. slutade se efter ett par avsnitt. Men något som jag tycker är jävligt häftigt i den här serien är att de hela tiden refererar till en incident som har hänt i New York- och liksom mm. man, man sitter där hela tiden nej men det är säkert 911 eller någonting så. Men säger det då Avengers det, Rev det är, det är faktiskt det är Avengers ja. när uh, i invaderar New York ja, i slutet av filmen liksom. ja. det, det får man säga liksom väldigt snyggt på ett fotografi typ och så, där, liksom. så det, eller en tidningsartikel. Mm. Så det, det tycker jag är lite häftigt att det ändå är i samma universum men ändå inte. Men ja väl. På, på tal om Avengers, Age of Ultron, 2015, ja. David Spade som uh, Ultron, en robot som Tony Stark har skapat för att göra det som uh, kanske de inte klar av att hålla rättvisa och sånt här. Men ja, han tar lite överdrift och ser människorna som hot. Mm. Uh, värt att nämna är att han bygger Ultron på grund av att han får en uh, vision av uh, Scarlet Witch. Mm. Som vi kan gå in närmare på Senare vem det är uh, Vi glömde ju nämna att Mark Ruffalo Tog över uh, rollen som uh, Hulk eller Bruce Banner yeah, i, i Första av filmen ju. Mm. Och jag tycker han gör, han gör det, han gör det ju riktigt bra. Jag tycker han gör det bättre än var Norton faktiskt. Mm. Ja, det är mycket starkt skådigt. Men sen har de, ju, de har ju ändrat utseendet på Hulken Så att Hulken ser ju mer ut som Mark Ruffalo och Ossie. Mm. För jag tycker liksom Nortons Hulken är inte alls lik honom. Alltså, så jag vet inte riktigt vem man ska liksom efterlikna där. Så detta var ju rätt väg att gå tyckte jag. Att ta hans utseende att han bara liksom blivit mer... Så, så kallade grotesk. Ja, precis. Äh, andra nya karaktärer har vi Aaron Taylor-Johnson som äh, slog igenom som kickass. Som vi pratade om förra veckan. Ja, Han är i Quicksilver. Och äh, Elisabeth Olsen är äh, ja, kanske lite, lite mer begåvad... Uh, twins, <laughs> Olson syster, inte Olson Twins. Och jag tror hon är stor syster till Mary Kate och Ashley. Ja. Faktiskt. Ja, det är ju Man Men kanske lite mer uh, erkänd skådespelare. Alltså. Mm. Lite mer yeah. bättre filmer på cv yeah. Men det roliga är både Aaron Taylor-Johnson och uh, Elisabeth Olsen har ju spelat mot varandra tidigare- Ganska nyligen. I Godzilla-filmen från 2014. Okay. Men där är de inte ett tvillingssyskon som de är i denna filmen. Utan där är de... tror de är gifta. Quicksilver och Scarlet Witch är ju tvillingar. Mm. I denna filmen. Och det är de i Marvel-universumet också. Men det som stör mig är att de är inte mutanter som de är egentligen. De är faktiskt barn till Magneto. Ja. Men här är de liksom eh, två tvillingar som har gått med på att eh, bli genmanipulerade och bli förbättrade. Mm. Men väl. Paul Bettany har vi ju hört i tidigare filmer som Jarvis, Tony Starks AI-hjälpreda. Mm. Han blir ju Vision i denna filmen. Så jag vill fråga ja, jag vad du menar. Han blir Vision. <laughs> ja. Uh, Ultron, Ultron vill uh, skapa en uh, ny kropp. Men uh, The Avengers tar den här kroppen och stoppar Jarvis i den här kroppen. Och blir då The Vision, eller Vision, som blir en uh, ny medlem i The Avengers. För det är lite så Avengers säger liksom. Det är liksom, måste inte vara just de här. Hjältarna, utan det kan vara i liksom olika upplagor hela tiden. Ja, ja. Men det är ändå kul att de bara liksom fuller på istället för Alzheimer och tittar på Sen har vi ju även Andy Circus i en äh, mindre skurkig roll. Men äh, jag tror att anledningen till att de tog in, han är nu mest för motion, motion capture, supervision. är Ja, no, look, han är the ju, ja, no, han är no. ju <laughs> kungen av motion. Capture, liksom ah. Efter Gollum Och Guds King, King Kong Och även Aparnas planet mm. Gick jävligt uh, bra På box office Nästan lika bra Som den första Avengers 1,4 miljarder Mm Så man kan väl lugnt säga Att Marvel har <laughs> Spelat in Ganska mycket pengar Det på uh, Om man jämför det Med DC Samma år Kom Ant-Man mm. Med Paul Rudd I Huvudrollen uh, Som Scott Lang yeah. Och även Michael Douglas som Hank Pym och en vän Jean-Lean Lilly som mm. Hank Pyms dotter Hope. Yes. Kanske mest jämfört med Lust. Ja, antagligen. Eller Kate i Lust tror ja. hon jag den heter. Har du sett den? Ja, har du sett den? den. Vad är din? Jag tycker det var en trevlig liten... Jag tror att jag hade för höga förhoppningar kanske, jag vet inte var lite sisulär. Jag alltså, gick och tittade på. Men ingen som liksom, är, oh, jag måste säga den igen, liksom, direkt efter. Nej, nej. Ganska lättsam. Ja. Så att ta en station på så stort allvar. Nej, verkligen inte. <laughs> lite sidokaraktärer som kanske går uh, lite över gränsen, kanske, alltså som komiska inslag. Mm -hmm. jag tänker på Paul Rudd's uh, kompis. Jag kan inte nämna det rakt av men... Han är ju en duktig skådis annars ju. man mm. är med i den här World Trade Center av uh, Oliver, Oliver Stones. Mm. Ja, vi får ju säga um, Anthony Mackie. Det är den enda från Avengers-gänget som dyker upp Falcon. Okay. Men det, det där jag är lite störmat på det är att uh, för mig är Ant-Man Hank Pym. För jag ser jag, jag är inte så insatt i serietidningsvärlden men jag har sett någon animerad film med Avengers och där är det Hank Pym som är Man kan Ja, precis. I, inga upplagor då. Ja, är det här som precis. är originalt men. Ja. ja. Men det har de i filmen också. att han, mm. han har tydligen varit Ant-Man tidigare liksom, men... ja möjligen gett upp det Så det, den filmen går ut på att uh, Hank Pym har blivit ersatt av någon, någon av hans lärlingar ja. som har fått nu som den här tekniken, uh, ant tekniken Och går på sin egen väg. Ja. Sin egen mörka väg. Precis. Gans, ganska blygsam uh, budget jämfört med de andra mm. Ma Marvel Cinematic Universe filmerna. 130 miljoner så det får ganska, fortfarande ganska mycket yes, så. Jaja. Spelade i alla fall in en, över en halv miljard i alla fall. Mm. 2015 var ju ett väldigt busy år. Då kom även eh, Fantastiska fyran för tredje gången. <laughs> det är det. Så fast. <laughs> ja. När kom första egentligen? 1990 tror jag det var. Mm. det är ju en, en helt som man har glömt bort. Mm. Nej, 94 var det. 94. Okay. den glömde man bort ganska snabbt ju. För sen... Där på 2004-2005 tror jag det var. Yeah. Det kom ju versionen med Jessica Alba och de som vi känner igen. Mm. Och jag kan säga, alltså, detta är väl den bästa som kommer nu 2015. Men jag tycker hon faller ganska platt ändå. Ja, jag har hört att illa. <laughs> men, ja men alltså, i, i de andra fantastiska fyra filmerna, där är hur karaktärerna är liksom lite äldre. Här är, är de mycket yngre. Nästan som genéungdomar skulle man nästan kunna säga. Liksom. Mm. Men ja. Det... Lite som X-men. Är det inte lite X-men? Mm, nej. Mutanter? Tänker jag. Är de inte mutanter? Nej, de, i de andra filmerna så har jag för att de är ute i rymden och hamnar i någon... Ja. Någon konstig grej liksom, Så mm. att de föränd, deras stenar Och sånt förändras liksom. Men här jag kommit till en annan dimension Men Alltså nu, Tillhör inte det I detta universumet För jag tror det är något annat bolag Som gör ja. fantastiska Precis. filmar Nej, det är inget att rekommendera nej, jag alltså, hoppar över. Det är ju så många andra filmer Man, man svärar inte att man har sett det Men det är bara liksom, nej. Vi går raskt vidare Deadpool Yes Vi uh, fick för... Ryan Reynolds en hit i Supergirls <laughs> universum <den här> <laughs> Har väl kämpat rätt hårt För att få den här filmen gjort det, så. Ja, han är ju ett stort uh, Deadpool-fan Mm hon var ju väldigt besviken över eh, hur den andra sköttes i eh, X-Men-Origins-filmen nu. Och han eh, fäktas med svärd för tredje gången, så det är ju tredje gången gilt för hans del, kan jag tycka. <laughs> ja, jag till det. Det blev ju en eh, stor framgång, också. Ja, alltså. Jag, jag, jag har bara sett Deadpool lite grann innan. Men jag, jag gillar liksom det här att han bryter den här fjärde barriären. Liksom, att han pratar med oss som tittare. Liksom. Ja, precis. Det är en självreunisk film. Ja, precis Blinkar ganska kraftigt <laughs> Jag älskar liksom sådana grejer Som man håller upp en Leksaksgubbe av Deadpool från X-Men-filmen ja, ja, okay. liksom. äh, Detta är ju mycket X-Men-världen mm. Och det är ju samma filmbolag som Har gjort de tidigare X-Men Därför kan jag störa mig lite på äh, Jag kommer inte på vad han heter den här äh, stora Motanten mm. Liksom som är med i de andra X-Men-filmerna. Mm. Men ser helt annorlunda ut. Yeah. Därför kan jag störa mig. liksom Varför ser han annorlunda ut där? När, mm. det, när det ändå är samma filmbolag. Jag oh, störa mig att jag inte kommer på den. Uh, Men det är ju så när han, han drar iväg Deadpool liksom, och säger att liksom, du ska med till uh, Exaviors skola liksom, mm. uh, och träffa professorn. Och det är, ja, men är det Stuart eller McAvoy? Ja. Yeah. <laughs> så som att liksom att han är medveten om <laughs> jag tyckte det var härligt liksom. mm. Ja men en ja, jag på rollet tyckte jag faktiskt. Alltså, mm. helt klart så är det Absolut. Så syns att den vi liksom delaktig i Marvel Cinematic Universe liksom mm. för jag hade gärna velat ta både X-Men och Deadpool i den världen också. Jag ska olika sorters filmer. Ja, X-Men är något härligt Ja. Mm. Det är, inte mycket, alltså det är väldigt grov humor, verbalt i alla fall. Yeah. <laughs> <laughs> ja. Väldigt, alltså Deadpool är ju en anti-hjälte. Ja, yeah, det får man säga. Men ja, den hade ju en väldigt låg budget på 58 miljoner dollar. Mm. Den in ja, nästan 800 miljoner dollar. Mm. Så gick ju helt <laughs> på box office. Ja. Mm. Sen har vi Morena Bakarin som är hans kärleksintresse. Hon är ju även med i Gotham som vi snackade om förra avsnittet. Mm, och okay. Homeland. Ja, precis. De två första av säsongerna tror jag då. Ja. Tidigare år kom även Captain America Civil War. Ja. För mig en inofficiell trea på Avengers. Ja, det känns lite så va? Ja, för här är ju stort sett alla med. Ja. Jag tror det är hulken som saknas Okay. Det är framförallt en konflikt, mellan en konflikt mellan Iron Man och Captain America Ja, de vill väl egentligen samma sak men på olika sätt Grunden till deras disput är Bucky, eller The Winter Soldier från Captain America 2 Det är ju en gammal kompis till Captain America, liksom en barndomsvän. Så han vill ju gärna se det goda i honom. Och vi får säga att, att Bucky liksom han, han vill gott. Men han är liksom väldigt... Eh, de har mixat med hans hjärna alldeles för mycket. Aha, okay. Så att i medlemmat så kommer han in i den här destruktiva stilen som man hade i, liksom i tvåan då till mm. exempel. Och den här farliga biten inser ju då Tony Stark eller Iron Man. Mm. Och då delas ju Avengers upp i två löger kan man säga. De som mm. håller med... Captain America och de som håller med Tony Stark, liksom. För, eh, vad är det, FN går på dem och så visar liksom... För när de räddar världen typ så blir det ganska mycket casualties. Byggnader som förstörs, människor som dör och allting. Och då vill Tony Stark att FN ska ha kontroll på Avengers, liksom. Men du vill tycker inte Captain America. Nej, nej. Så det är lite det också. Mm. Vi får ju egentligen träffa Black Panther som spelas av uh, Chadwick Boseman. Mm. Det är en karaktär som jag har längtat efter. En afrikansk skyddare uh, från ett litet fiktivt land i Afrika. Okay. Uh, Frank Grill som vi nämnde i Captain America 2 kommer tillbaka denna gången som Crossbones... Eftersom han blev väldigt skadad i den första filmen. Eh, och sen framförallt Tom Holland som är ny en ny Spiderman man Ännu en. Ja, men nu verkar Disney ha tagit över. Därför kan Spider-Man vara med i det här Cinematic Universe. För det har ju tidigare varit eh, Sony som har haft rättigheterna där. Och jag tycker han, han gör faktiskt helt okej. Okay. Jag är fortfarande lite kär i han på men jag tycker Tom Holland gör det pelpa alltså, lite det här att, äh, att äh, han har påverkats av sin fabo död. liksom vi slipar den biten liksom den kan vi nej ja, han är med en del ändå va? här är du ju att du menar att va? vi kan hans backstory Ja, jag tyckte du så Kameo. Ja. <laughs> ja, men vi kan hans backstory. Ja. Ja. Men här rekryterar Tony Stark honom till The Avengers. Mm. Och får då träffa hans fester som spelar som Marisa Tomei. Det vill säga en lite yngre Ant mig jämfört ja. med de andra filmerna Och det är fast han, Tony Stark är ju en tjejtjusare Så han, han flörtar ju ganska vilt med honom, <laughs> Så alltså, hela det Triangeldramat där Mellan de tre där, det, det gillar jag starkt Alltså det är väldigt skärmigt ja. alltså, Och jag tror Tony Stark gör det lite För att ritas med Peter Parker då, alltså. Han gillar sånt <laughs> men um, han här är nu den mest snackiga Spiderman uh, Spider-Man och de alla är en så länge liksom väldigt, mm. så alltså, lite som jag vill ha Spider-Man faktiskt. Uh, sen alltså skulle man ta Tom Hollands Spider-Man och uh, Andrew Garfield's Peter Parker så har det blivit succé. Men mm. jag tyckte det du blev faktiskt perfekt båda men mm. jag faktiskt spela in 1,1 miljarder. Så den hade ju den hade ganska stor hype om dem också. Men äh, detta är ju ett, ett större bevis på att Captain America klarar sig själv direkt. Utan det är, det är han som håller ihop hela den här serien liksom. Medan som andra kan gå på egna äventyr. Men äh, absolut c det är en riktigt bra popcornrolle liksom. Mm, sen äh, fick vi även sig X-Men Apocalypse- den sista i trilogin där de hoppar från 60, till 70 och 80-tal. Tidsrese-trilogin. Ja, yeah, kan man säga. Det tar ju inte att någon reser tillbaka till tiden utan detta utspelar sig bara på 80-talet. Mm. Hugh Jackman gör bara en liten cameo i den här filmen. Men det funkar ändå. Vi får se Sophie Turner som spelar Sansa Stark i Game of Thrones mm. som en ung Jean Grey och även Oscar Isaac som antagonisten ja, Apocalypse en karriäruppsving i med Stars ja, ja, det är svårt jag kunde inte liksom placerat att det var han som var mm. jag var tvungen att kolla upp det efter filmen så är olika <laughs> ja, det är ju lite makeup på och sånt ja. han gör det väldigt bra Mm. Och eh, Quicksilver som vi har nämnt i eh, Age of Ultron Han, han är ju med i de här X-Men-filmerna också mm. Men vi saknar Scarlet Witch, Twitch, men Quicksilver är med i den Och han är med i den som var tidigare också, Days of Future Past okay. Och där nämner han lite så att eh, När han träffar Magneto Första gången, liksom mm, Så du kan böja stål Min morsa kände någon som kunde göra det <laughs> men här, här är han liksom fullt medveten om att det är hans pappa mm. och i stort sett hela filmen handlar om, för, för hans del handlar om att försöka berätta det för honom, mm. att hej du är min pappa ja, okay. <laughs> och han är, han är helt underbar den här karaktären, skrev det som jag liksom som gör Quicksilver den, han, han blir lite comic relief i här filmen mm. så äh, absolut säger vad det är Nösa liksom en värdig avslutning på den här trilogin faktiskt. Där jag tycker ja, jag kan man nästan säga att den första är den svagaste, sen blir det bara bättre och bättre jämfört med de andra liksom. Om man tar den första trilogin där, det börjar lite svag gå upp och bli skitbra i tvåan och sen mm. dimpor ner totalt i trean. Mm. Och den här trilogin den nästan för förintar den sista filmen i den första trilogin också. Mm. Just för att de reser i tiden och förändrar historien och allting ju. Så jag är tillbaka till framtiden. Ja. Yeah. <laughs> men uh, yeah. ja. De spelar faktiskt in så jättemycket pengar. För de spelar bara in uh, nästan 600 miljarder. Uh, drygt en halv miljard. Ja men det är väl ändå rätt bra för något? Ja yeah, det är ju bra summa om man jämfört med de andra... Marvel-filmerna som kom ut på sistone som mm. nästan går över miljardsträcket liksom. Så. Ja, ja. Jag blev faktiskt förvånad för det är en jävligt bra rolle. Mm. Och detta utspelar sig nu samtidigt som uh, Return of the Jedi kommer ut. Typ på 83. Mm. För ungdomarna går och ser den och så kommer de ut liksom och the worst. Så det är väl lite som en vinkning till att trean i den första trilogin i skitkass. Ja, det var spidigt ändå. Det är konstigt att de har fått till så varierande resultat. Är det olika regissörer? Det har jag inte riktigt koll på det, faktiskt. Eftersom de lyckas och misslyckas om att annat. bara för jag men alltså Den sista trilogin här är faktiskt bra. Jag tycker att det är först klass som börjar starta det hela. Det är, en, det är kanske den svagaste. Mm. Men ja, det är kanske lite den här övergången så att man är så van vid det där, liksom Patrick Stewart som Xavier ska då James McAvoy och Michael mm. Fassbender liksom axlar de här tunga namnen liksom, som Surya ja. McKellen också. Ja, och sen liksom, just att i Days of Future Past som kommer efter Först liksom, att de tar in de gamla skådesandena alltså, liksom, så visar att det faktiskt inte är en remake Nej. utan mer en prequel-trilogi. Kan man säga. Som faktiskt förändrar Händelseförloppet I originaltrilogen liksom. jag, jag gillar dem. Ja. Det kommer en Marvelfilm till Snart Till hösten där någon gång Doctor Strange ja. Med Benedict Cumberbatch Cumberbatch Ursäkta mina urtal <här> Som Doctor Stephen Strange Det är en Marvelkaraktär som jag har Väldigt dålig koll på jag vet att Tilda Swinton ska vara med som ska spela The Ancient One. Men jag har ingen koll på vad det är för karaktär. Om hon är god eller hund. Sen har vi även roller från Rachel McDa McAdams och Mats Mikkelsen faktiskt. Ja, just det. Men vad de har för roller det vet jag inte heller. Nä. Jag har bara sett tre då, men det ser rätt uh, häftigt ut. kan det bli inte. Nä. Jag var lite så skeptisk. Sen vet jag inte riktigt om det kommer att ingå i den här cinematic Universal, universe eller om den kör på egen som uh, till exempel Deadpool och Fantastic Four och X-Men. Men vi får säga helt enkelt. Yeah. Nästa år blir intressant. Då kommer en uppföljare till Kingsman. The Golden Circle. Vi kommer från William C. Tatum, Julianne Julian Moore, Jeff Bridges, Halle Berry, Vin Jones <laughs> och även Elton John i den här filmen. Ja, <laughs> okay, yeah, det var fan inte. <laughs> Så jag kan bli spännande för jag, jag blev väldigt förvånad över den första liksom att den var så bra. Sen får vi även en uh, Wolverine uh, uppföljare med Hugh Jackman och Patrick Stewart. Ska inte han lägga av snart? Han har väl ja, som jag, som jag förstod att det så är detta den sista ja. som han kommer medverka i. Så nu går det mycket att om en som ska axla mantlarna efter honom Axlar ja. Axla <laughs> knivarna. <laughs> ja. Ja, alltså jag, Jackman, men, uh, jag har för mig att han har sagt inte Nu ska vi göra en sista Wolverine ja. <laughs> Sen ser jag att en favorit till dig Max ska vara en också som var lite otippat Steven Merchant ska Tydligen var med på en uh, liten sväng här Okej Men uh, jag fick inte fram något karaktärsnamn på honom Eller <laughs> Men ja, jag har ingen aning om vad det nu kommer att handla om. Men ja, det är en uh, X-Men-film, Wolverine. Ja, man kommer förmodligen att se den. Uh, det kommer även Guardians of the Galaxy volym mm. 2. Uh, med förmodligen Sylvester Stallone och Kurt Russell. Tuff casting. Vad ja. är då? Ingen aning. <laughs> mm. Jag tror det är lite rykt om att Kurt Russell ska vara pappan till Chris Pratt. Men jag är inte riktigt hundrad på det Ja det kan. Jag Men de är ju postproduktion nu Så att den kommer att komma Till våren jag För det är väl lite så nu ska de Hypas upp lite och Det har inte dykt upp en trailer ens Så det kommer väl snart Kanske till julen hösten kanske. Yeah, ja. I, i, i, Och då kommer även en Spider-Man film till en, en andra, andra reboot kan man väl säga. Ja, yeah. på väldigt kort tid. Yeah, Men uh, den här kommer ju vara liksom kommer vara i Marvels Cinematic Universe liksom, så. Vi får ju... Iron Man flyger förbi i bakgrunden. Ja, han Vinke. kommer att, han kommer att, han kommer att <laughs> vara med. <laughs> Moritz sa till mig kommer att vara med. JW yeah. Och sen även Michael Keaton. Som ska vara bad guy. Vulture ska vi få säga den ena gången. Kanske den första spinnermannens kurken jag kändes vi efter att ha läst en serietidning hemma hos mormor och Jag mm. mm. undrar vad den kommer ta vid. Om det blir en origin story igen. Nej, det hoppar tror jag jag, i. jag. jag tror det är just för att Robert Downey Jr. kommer vara med mig, så känns det som en fortsättning liksom som de har gjort mm. på de andra filmerna. Så jag tror... Att, den, är, den heter liksom Spider-Man Homecoming. Ja, just det. Så... Jag tror att det, detta är en fortsättning. Jag tror att de, det är nog bäst att de gör det nu. För nu har vi ju sett en Origin story liksom, mm. två gånger. Den ena är bättre än den andra. Eller mer korrekt enligt serietidningsvärlden. Mm. Ja, vi får se. Yeah. Thor kommer in tredje gång. Ragnarok. Ragnarok. <laughs> <laughs> Och den som kan nordisk mytologi vet att Ragnarok är en... Apokalyps. Ja, så det handlar väl om att gudar kommer att dö Så det är väl en liten chans att till och med Thor kommer dö i denna Men vem vet mm. Men jag, jag har jättedålig kul på För det kan svänga hit och dit hela tiden liksom Ja. ja. Men uh, Tom Hiddleston som Loki kommer att komma tillbaka Och tydligen ska Hulken vara med i här filmen För vi har Mark Ruffalo med på uh, castinglistan okay. Sen läste jag att Lufa Rigg nu ska göra rösten huh. Och det Hulken ska prata Ja, men jag tror han, han, han säger ju Något lite till Avengers-filmerna också Men det är väl Mark Ruffalos röst Kan jag tycka Men liksom. då blir mm, det fel mm. om någon här plötsligt ska ta in Lou nu. No. Så jag, jag, jag vet inte Sen har vi ju även Kate Blanchett i någon roll Mm klart vilken för min del Men den håller på att filmas just nu okay. Precis som Spider-Man Homecoming Som håller på med två filmer samtidigt Då väntar på tre <laughs> Lär nu dröja till nästa jag tror jag mm. Sen 2018 Kommer det en Black Panther Film Så det är lite kul tycker jag Frågan är om det blir en origin eller fortsättning Men det känns som en fortsättning för Med tanke på vad som händer I Civil War filmen okay. Utan att gå in För mycket på Har du någon slags origin story där som presenteras? Nej, bara väldigt så, så hastigt. För det går väldigt snabbt där. Liksom. Ja. Det kan jag kan få en blandning av båda. Flashbacks och allt. Nej, ja, det kan ju vara lite flashbacks, absolut. Men uh, det är i så fall innan han blev Black Panther. Liksom. Mm. Uh, vi får även se en tredje uh, Avengers-film. Det, mm. liksom, det är part one of uh, Infinity Wars. Och detta är liksom... Som jag har förstått det ska detta vara liksom den stora finalen. Liksom. Ja, det är svårt. Jag större och för att film. Att ta tagit i sig och skjutit. <laughs> ja, och för att förklara lite mer... Infinity Wars är liksom baserat på The Infinity Stones. Som ja. de flesta har presenterats i filmserien redan. Mm. Vi har till exempel The Space Stone- som i filmerna kallas the, the, the, the Tesseract, som vi får för första gången får se i den första Captain America-filmen. Och sen får följa upp i The Avengers. Yeah. Och sen har vi The Reality Stone, som vi får se i Thor The Dark World. Yeah. den här The Ether som uh, förvandlar materia till mörk materia, liksom. Yeah, precis. Ja, precis. Vi får ju inte glömma det, så att. Alltså, att uh, uh, The Space Stone, förvaras i Odins skattevalv i välhandlade Asgard Asgard heter det, tack <laughs> Och uh, the, the, the, the Reality Stone förvarar de hos The Collector eller Benicio Del Toro som vi får säga i Guardians of the Galaxy mm. just för att de vill inte ha alla stenarna samlade på ett och samma ställe Ja, det var dumt <laughs> Men problemet är att The Collector, han är ju en samlare. Han vill ju ha stenarna själv ju. Mm. Så när han får den, den där stenen liksom, så är han till och med liksom, one down, five to go. <laughs> <laughs> Sen har vi då det Power Stone som vi får se i Guardians of the Galaxy. Och där är ju The Collector nära på få den andra stenen. Liksom. Men det slutar med att kollektion förstörs ju. Mm. Men man får aldrig reda på om uh, The Reality Stone försvinner också eller om man fortfarande har den i sin ego Men det slutar med att den hamnar hos The Nova The Nova Vault i slutet av uh, Guardians of the Galaxy. Ah. Sen har vi uh, The Mind Stone som vi faktiskt får se första gången i the Avengers som Loki har i sin stav och kan liksom då förvandla <får> folks ja, mycket, mycket. tankar. Liksom. Man kan, kan, kan Ta kontroll på folk. Förväntar de sig om man ska komma ihåg allt detta? Yep. Japp. Jag tar det för givet. Jag tar ser vad ja, det för att se Det är därför jag förklarar det här nu. Liksom, mm. ska man få en hum. Sen är det två stenar till. liksom The Soul Stone och Time Stone. Som vi inte har fått sett än. Och det, så det var ju rätt att förklara vad de innebär. För jag hade tanken att gå in och läsa Men jag kände att nej, det blir för mycket. <laughs> Stenstöke. <laughs> Sen kommer en uppföljare till Ant-Man som heter Ant-Man and the Wasp. Mm. Så jag antar att Evangeline uh, Lilly kommer ta av den här rollen som Wasp. Ja, wasp är säga. ju kan man säga Ant-Mans kumpan, kärlek, lite sådär men, mm. i alla fall i andra. Det kan vara annorlunda, spelas annorlunda, men det har ju varit så tidigare liksom att vi får ju säga det i Ant-Man till och med, att Hank Pym är ju Ant-Man och Hopes mamma Har ju då varit Wasp ja. Så kan vara då Att hon axlar sin mammas mantel Ja, hoppas jag, hoppas jag. Och Sen kommer då även liksom den avslutningen The Infinity Wars Part 2 liksom. Så det är lite störigt att de ska ha Delar upp Alltså Det har blivit någon ny nisch att dela upp den sista boken i två delar till exempel. Alltså, Jaja, alltså avslutning. Ska, äh, ska Eller första bok. Alltid. Hobbit. <laughs> Jävlar. <laughs> Spel ja, då, ut då. Där lade de till väldigt mycket. Men uh, ja, avslutningsvis kommer Captain Marvel som är en kvinnlig hjälte. Mm. Och det roliga är att uh, den här... Uh, Captain Marvel, hon ska spela så Bray Larson i den filmen, men karaktären är skapad 1967 och redan 1939 skapades Captain Marvel i den här Shazam-grejen som vi diskuterade förra veckan. Mm. Så det är... Ja, det är helt snurrigt. <laughs> men det var faktiskt inte DC som hade rättigheterna till den från början, utan de uh, köpte dem 1972. Mm. Och sen tror jag att de kallar uh, DCs Captain Marvel för Shazam imellanåt bara för att undvika liksom, uh, förvirring. Äh. Men ja, det var uh, liksom det som är värt att nämna inom Marvel. Mm. Du vet och, vad det är inte. Är det. <laughs> <laughs> och det värsta är ju att allting kom har kom kommit ganska nyligen. Ser ju. Ja, hade bara rullat på. Det är en framgångssaga utan ja. Så frågan är om de kommer att fortsätta sen efter Infinity Wars- Mm. Fast kanske i nya att Där är kanske för, uh, Hjältar som kommer dö i de här filmerna För att jag vet att uh, jag, jag tror till och med att uh, Steve Rogers, alltså Captain America Har dött och sen har Sam Wilson The Falcon tagit över Som ny Captain America liksom, i, ja. I serietidningarna då, liksom. mm. Så det är ju till Att det, det kommer att ske I framtiden, att Anthony Mackie Kommer att spela Captain America i framtiden liksom. Men vi får se Ja och då tycker jag över i galva till filmtips. Yes. Den här gången vill jag tipsa om Chasing Amy från 1997. Regisserad av Kevin Smith som också är känd för filmer som Clerks, Small Rats och Dogma. Ben Affleck spelar seetecknaren Holden McNeil som bor och arbetar tillsammans med sin vän Banksy, Spelad av Jason Lee. En dag träffar han kollegan Elisa Jones, spelad av Joey Lauren Adams. Och blir uppe över öronen förälskad. Snart visar sig dock att Alisa är lesbisk och inte är intresserad av något annat än holens vänskap. Vilket han har svårt att acceptera och komma över. Chasing Amy lyckas hitta en sällan skådad balans av humor och allvar. Och Kevin Smith visar upp en fingertoppskänsla för mänskliga relationer och hur komplicerade våra känsloliv kan vara. Samtliga skådespelare är perfekta i sina roller. Ben Affleck fick sitt breda genombrott senare samma år i och med Good Will Hunting. Men redan här visar han att han är ett namn att räkna med med rätt regissör bakom spakarna. Chasing Lee vann an en Independent Spirit Award för sin roll och har ju gått från klarhet till klarhet. Chasing Amy. stark film. Tack, tack, Max. Jag vill idag tipsa om dokumentären Spökfantasterna, eller Ghost Head som den heter i originaltitel, från 2016. Vi får följa med några av de stora fansen till Ghostbusters som kallar sig Ghost Heads. Vi får även träffa The King of Ghost Heads, det vill säga den absolut första till franchisen Som till och med har en liten roll I uppföljaren från 1989 mm. Vi får intervjuer Med regissören Ivan Reitman Ernie Hudson och Sigourney Weaver Dan Aykroyd Och även äh, dottern till Harold Ramis Men även regissören till remaken Paul Figg kommer med på en liten tur Ghostbusters har haft en sån stor påverkan på många och vi får höra gripande historier om varför filmerna har påverkat dessa ghost heads så pass mycket som de har gjort. En väldigt gripande dokumentär mm -hmm. och väldigt värd att se. Jättebra. KC. Jag tror bara det. Och äh, har ni kritik eller äh, synpunkter, gå in på filmtropolis.se och skriv ner en äh, liten rad eller mejla oss på uh, podcast nabela Och som vanligt så glöm inte Gå jag jag inte vilse i biomarker I'm a lumberjack and I'm okay I'm a gold day